Konzervatívna pozícia. Čepraje slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázka o postreji k preberaným témam môžete posielať na e-mail slobodný vysielač, slobod, eh, studio, zavinač, slobodnývysielač, studiozavinačslobodnývysielač.sk. Poslúhačkým otázkam sa budeme venovať v záverečnej polhodine relácie. Hosťom dnešnej konzervatívnej pozície je pani doktorka Zuzana Krajčovičová, kandidátka na predsedu Bratislavského samozprávneho kraja. Pekný večer, vám prajem. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A za chvíľko sa k nám pridá aj pán inžinier Martin Halás. Obajač oba, oba ste členovia teda strany právo na pravdu a vy ste vlastne kandidátkov na predsedu Bratislavského samozprávneho kraja za túto stranu právo na pravdu. Áno. No my sa venujeme komunálnym témam, povedal by som skôr z takého environmentálnoho hľadiska zatiaľ, ale dneska tým, že vlastne sa rozhodli kandidovať, tak využijeme to a urobíme troška širší záber. Tie environmentálne témy, kvárili Slovensko, my sme robili v konzervatívnej pozície ohľadom problematiky spalovne skalice, veterné párky Nitra Západ alebo baterkáreň Šúrany, No a teraz niečo podobné sa deje v Bratislave, takže Bratislava došla na rád a konkrétne ja som postrel, že sa tu má stavať, je to taký investičný zámer, e, rafinérie Slovnaft, veľká bratislavská spalovňa, takže a sú tu určité výhrady, boli to nejaké stretnutie s občanmi, ktoré organizujú e, také mimovládky napojené na Progresívne Slovensko, Večer. To je také špecifikum Bratislavy, ale samozrejme, že žijú tu aj voliči iných politických prúdov a týka sa to všetkým Bratislavčanov. takže mňa zaujíma teda váš pohľad na tento projekt ako taký a vôbec, keby ste nám oozrejmili vlastne, že ako vyzerá zatiaľ práca s komunálnym odpadom v Bratislave? Mm -hmm, veľmi rada. Tejto téme sa venujem dlhodobo, nakoľko som aj odborne spôsobilá osoba a práve aj pre posudzovanie vplyvov takýchto spalovní, ako je táto, čo sa má stavať v Slovnavte. Má to byť spalovňa prevažne na komunálny odpad, už sa tam znížilo dokonca množstvo, o, bolo tam cez 300 tisíc, teraz už to je 220 tisíc a následne sú tam aj priemyselné odpady a rovnako tak ešte aj nebezpečné odpady. Čo sa týka tejto spalovne, možno, že by bolo dobré hneď na úvod, aby som aj poslucháčom povedala, že nie som zastanca tejto spalovne a môj pohľad na to je čisto odborný. A by som... ešte, ešte by som doplnil ano. na začiatok, aby sme to chronologicky to rozvinuli. Zatiaľ sa to ako rieši Braislav ten komunálny uh, odpad mimo tohto projektu v tom Slovenavte, čo sa teda uvažuje uh -huh. ako súkromný projekt. Ako sa rieši brajslavský odpad, čo to vyperkuje mesto? Máme tu už jednu spalovňu a to je mestská spalovňa Olo. Takže presne takto riešime komunálny odpad, čiže ho pálime v ole alebo sa potom skládkuje. To znamená, že napríklad v Senci sa skládkuje, v Bratislave sa spaluje. Dobre, a koľko vyprodukuje Bratislava toho odpadu ročne? Tak pri komunálnom odpade to máte nejakých cez 300 tisíc ročne, to je komunálny odpad. A teraz vy z toho skládkujete nejakých... Možno 70 tisíc, je to rozdielne. Ja vždy o tomto hovorím, že čísla, na tie čísla, ktoré sa pýtate, netreba sa ich vôbec držať. Slovensko ako celková ako krajina má veľký problém a to hneď prvý a zásadný a to je v relevantných dátach my reálne, ale že reálne nevieme presne povedať, koľko tých odpadov je. Hovorí sa, že komunálnych odpadov vzniká nejakých 372 kg na osobu. Ale nikto nevie povedať, či to je naozaj pravda. Pretože Tie dáta získaváte z nejakých databáz. Ale na to, aby sa dostali do tej databázy, to musí najprv zaevidovať spoločnosť, ktorá s tým nakladá, s tým odpadom. Oni sa častokrát mýlia, alebo to vôbec ani nerobia. A následne to raz ročne nahazuje ešte aj úradnička. Teraz po sa to robí systémom, ktorý stále nie je ešte dokonalý. Takže tie dáta nie sú relevantné. Dobre, čiže Bratislava, tá mestská spalovňa patrí štátu, predpokladám, alebo to mesto. Mesto. mesto či štátny majetok, to je prejesený výkon štátnej správy ako mestský podnik, či platí to štátu. Ja som dostal informáciu, že to je okolo 160 tisíc ton, čo sa v Bratislave. O, to už je zmesový. zmesový? Je zmesový. Uh -huh. Dobre, a z toho vlastne... E je tam časť, že to ide do tej mestskej spalovne, ale nie je to celkom ako pokryté, že tam nejaké väčšie percentočená skládkovanie, hej? Áno. A vlastne Slovenská republika ako celok vlastne určitými smernicami Európskej únie je teda, nechcem povedať, že prinútená, ale je viazaná tým, že do určitého času sa má to skládkovanie ako... Možnosť od, toho odpadu zrušiť úplne hej, mm -hmm. v nejakom časovom horizonte mm -hmm. a má sa prejsť všetko vlastne tohom, tým systémom z likvidácie ako spalovanie a plus ešte triedenie a plus ešte také, že to spalovanie má byť nejaké sofistikované, že sa má z toho ja neviem, urobiť ešte nejaké teplo, nabitý a mm -hmm. tak ďalej, he, takým sofistikovaným spôsobom. Takže s tým sa dá len súhlasiť, že takýmto spôsobom sa máme ako proste prispôsobiť tomu trendu ako Slovenská republika teda aj Bratislava ako hlavné okay. mesto a že vlastne tento odpad by sa takýmto spôsobom mali likvidovať. Otázka je, že jakým spôsobom to docieliť a tu je vlastne zaujímavé to, že máme tu nejaký mestský projekt, vlastne, ktorý je spalovňa v, v ingerencii mesta, Tam myslím aj vyhrieva nejaké bity, mm -hmm. je to tak správené, ano. to ako zevo je to také sofistikovanejšie ej. len ešte nemá tu kapacitu na to, aby likvidovala celý ten odpad Bratislavy mm -hmm. čiže bolo by treba v rámci mesta zainvestovať, áno pán primátor Valo a celé to vedenie a možno aj iný primátor lebo vidím, že asi to nezvláda pán Valo tak e, malo by zainvestovať a rozšíriť kapacitu tej meskej spálobne toho OLA na to, aby vlastne dokázalo e, spotrebovať celý ten meský odpad z hľadiska týchto legislatívnych požiadaviek, slovenských a európskych. To znamená, aby ten odpad nesklad, neskladkovalo, ale triedilo a likvidovalo tak sa to má, sofistikovanie a bola by vec vybavená. Aj. Ale toto sa nerobí a vyrastá nám tu nejaký súkromný projekt, Slo, slovnavte, nejaká ambícia urobiť nejakú obrovskú spalovňu, bez toho, že by sa vlastne ten mestský odpad ten zatiaľ sa, teda sa robí ešte na tom meste a tam, bolo, tam bola kapacita aká v, tej, v tom investičnom zábere toho slovna že by urobil to spalovňu. Tam bolo cez 300 tisíc. 300 ale ale a... potom potlaku sa to znížilo na 220. 220 tisíc s tým, že vlastne Bratislava možno potrebuje, aspoň čo má takú informáciu, možno aj 20 tisíc tón je tu problémových, čo ešte kapacitu treba dobudovať na meste, zainvestovať do štátneho, štátni úradníci do štátneho. A nemusí to robiť žiadny ten projekt, ktorý sa tu chce robiť. hej? A druhá vec, ak sa ten projekt aj tak chce urobiť, tak s akým biznisplánom? Aký odpad by sa tam spravoval, keď nie je bratislavský? Na území Bratislavy? Áno, to je presne ten ďalší problém, že vlastne oni tým, že im to nevychádza, pretože Bratislavu museli vylúčiť, lebo Bratislava sa bude starať o vlastné odpady, tak oni museli spraviť zvozovú štúdiu. A tá zvozová štúdia musí vychádzať a to znamená, že oni o, uvažujú s tým, že vlastne odpad budú ťahať z trenčianskeho kraja smerom do Bratislavy. Čiže z Bratislavy sa stane také smetisko a z trenčianskeho kraja budeme k nám za naše záhrady voziť odpad, aby im to vôbec vychádzalo. A trenčiansky kraj nemá žiadnu spalovňu? Trenčianský kraj nemá spalovňu, ale tu by som upozornila na to, že my vôbec nepozeráme do budúcna, nie my, ale oni vôbec nepozerajú do, do, do budúcna, pretože v Martine, čo je bližšie ako do Bratislavy Strenčína, sa už schválila, nie spalovňa, ale vyšší stupeň nakladania s odpadmi a to je materiálové zhodnocovanie z zmesového komunálneho odpadu. To znamená na 100 tisíc tón. To znamená, že keď oni to postavia, oni to postavia skôr, ako sa postaví táto spalovňa, zoberú 100 tisíc tón, potom odkiaľ to budú vláčiť. A tam to to je súkromný projekt, tak išto. A kto za tým je? Kto za tým je? To je Slovenská a Polská spoločnosť. A neviete slovenské zastúpenie? Slovenské zastúpenie. Je tam spoločnosť, ktorá sa volá Biolektra. Oni sú, oni robia nejaké združenia alebo niečo. A pracujú s odpadom Majú nejaké spalovne už mm. za sebou? To sú nie spalovne, ale to sú také zariadenie na materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov, čiže ten vyšší druh, to je bezkominová technológia a oni sú z Polska. Čiže vlastne oni v Polsku takto fungujú už dlhé roky. A tá slovenská účasť čo v tom robí? oni vlastne tým, že sú na Slovensku, tak oni vlastne poznajú ten trh. Poliaci majú vlastne to know-how, to znamená tú technológiu a oni vedia o tom odpade, tým pádom oni vedia tie zvozovky a vedia spraviť aj tú štúdiu a povedať, kde by to bolo vhodné a vedia presne tie odpady nasmerovať tam, kam treba. Dobre, ale to neurobi celú ten trenčianský kraj z toho odpadu, keď to chcú urobiť tu na to spaľovanie to odpadu. No celé nie, ale zoberie to značnú časť. Keď si zoberiete, že tu v Slovnavte uvažujú, že budete mať 220 tisíc ton odpadu, z toho približne 50% bude komunálneho, tak povedzme si, že nech, aby sa nám to lepšie rátalo. 100 tisíc uvažujú, že zoberú komunálneho odpadu. Ale tých 100 tisíc rátajú, že dojde až z Trenčanského kraja. Ale 100 tisíc zobere zoberie takisto z trenčina ten Martin. Takže proste to nevychádza jednoducho. Takže trenčina si nebude dávať. No, určite odpad? nie. Ďalší, určite ďalší nie. kraj alebo čo? No jedine, že pôjdu možno ešte za Trenčína, to si neviem úplne predstaviť. Ale preto ľudia aj rozmýšľajú nad tým, čo sa ani že či náhodou neuvažujú zvážať odpady zo zahraničia. Tak Slovrav je rusko-maďarská spoločnosť. maďari. Takže z Maďarska by sa vozil odpad? Môže sa z Maďarska, možno z Rakúska. Vôbec netuším, na čím uvažujú, pretože prehlásenie o tom, či budú alebo nebudú voziť, pokiaľ viem, nechceli dať. Ale keď si spravíte, keď sa robí zvozová štúdia pri spalovni, tak sa robí to, že sa spraví kružnica 50 kilometrov. Keď si spravíte vzdušnú kružnicu 50 kilometrov, tak tie cesty majú do 100 kilometrov, trasy, lobušek, však oni idú všelijak. A keď si spravíte tú kružnicu, tak zistíte, že tá spalovňa, tá zvozovka vlastne zachádza do Rakúska aj do Maďarska. Dobre, a ako je to na postoj tých občanov? Vlastne, viem, že v týchto veciach, napríklad v skali sa robil referendum, hej, postoj, tu je nejaký odpor zatiaľ robený cez to progresívne Slovensko, boli tam nejaké vyjadrenia aj malých parlamentov v mestských častiach, mm -hmm. čo sú tie miestne zástupiteľstva alebo tých pridružených obciach, takže viem, že napríklad na Bratislave na mesto sa prijalo nesúhlasné stanovisko. Aby sme teda povedali, jak to je, alebo myslím, že tam bola ešte rovinka. Áno, áno, oni sú zásadne proti Dala, tomu, nie sú oni aj uznesenie, áno. A ešte myslím, že meská časť ráča. Uh -huh. Aj podunajské biskupice, aj Petržalka sa vyjadrila, že tiež tam určite nechcú mať. Dobre, a robí sa ešte nejaká petičná akcia? Áno, robí sa petícia. <coughs> o, za a to, to, čo je obsahom tej petície? No to, aby sa nestávala proste tá spalovňa. to lenže stop spalovní v Slovnavte, čiže aby sa tam nestávala, ale myslím, že tú petíciu asi tak, jak ste spomínali hneď na začiatku, o, Progresívne Slovensko nejako iniciovalo cez nejakú mimovládku a vlastne ma, viem, že tam majú vyzbieraných nejakých 15 tisíc, 16 tisíc podpisov zhruba. No dobré, ale keby to bola stranická akcia, čo nikde nebolo na Slovensku stranická akcia, takýto odpor, tak je to odsudené na neúspech. Čiže to musí byť, keď sa robí občanská iniciatíva, postavené, by som povedal, v širokom spektre. Áno, máte pravdu. Lebo naozaj tie, tie združenia, čo sa pozeral, čo boli vlastne v Bratislave na tom stretnutí, to bolo niekedy teraz, niekedy v Ružinove to bolo. Áno nemám presný dátum, tak tú, to sú väčšinou mivovládky na, na, napojené na to progresívne Slovensko, ako znepokojené matky, alebo jeným hrad Slavín a tak ďalej. Hej? Máte pravdu? Boli o... ste na tom stretnutí? Bola som na tom stretnutí. A, a... jak to prebiehalo? Ako teda? bolo to ako s tým progresívnym Slovenskom, mm. ale ako to vyzeralo? Bolo to, podľa mňa, poviem vám pravdu, že síce sme mali rovnaký cieľ, ale pochopila som, že pre nich to ani nie je ten cieľ, to dobro, alebo to, aby to tu nestalo, ale spraviť si naozaj nejakú, nejaké politické PR a nahrať nejaké body. To bolo z toho úplne, že zjavné. Bolo tam same progresívne Slovensko a čo ma najviac zaraža, keď tam vystúpila, um, myslím, že to bola kandidátka na primátorku, ale nie som si úplne istá, alebo poslankyňa zo starého mesta, neviem, a začala rozprávať, že no dobre, ale že veď pán primátor Valo to mohol zastaviť Prečo za to nebojoval, aby to tu nebolo? On sa sice tak, ako šeli, ako krúti a povie, že nebudem to podporovať, lebo už máme jednu mesku OLO, ale nikdy proti nej nejako priamo nebojoval, že by sa postavil, že nie, nechcem to tu. Tak to velice tie znepokojené matky, zrovna čo spomínate, zahrali do autu. To Teraz to tu není o primátorovi, no, teraz je to na ministrovi. Že bolo, úplne bolo vidieť, že proste nechcú ani vôbec túto debatu nejako viesť. No, lebo to je problém ten, že vlastne čo hrozí z toho, keď sa tu urobí spálovňa, ktorá Bratislava vôbec, Bratislava vôbec nepotrebuje? V podstate zájštosť mesta je a súčasného manažmentu, alebo aj téma dovolieb komunálnych, dajme tomu na primátora mesta, by bolo to, čo vy teda na VUC, to je troška iný záber, ale by bolo to, že vlastne dobre chýba, nám tu nejaká kapacita, sú tu nejaké požiadavky na spalovací proces. Výprodukce Bratislava, ja neviem, 200 tisíc tón odpadu, máme tu kapacitu na nejakých 165 tisíc odpadu, hej, tón ročne, tak e, dobudujeme, zainvestujeme z mestských prostriedokov a tak ďalej a kapacita je vyriešená a nemusíme skládkovať celý bratislavský odpad, čo je také mesto, sa zlikviduje v meskej Meskom ole, mestské zevo, by som povedal prevádzke, a ešte sa vyhrajú aj byty a tak ďalej. Proste bude to celé mestské režii. Je to mém dôležité z iných strategických vecí, čo som si všimol, a to si povieme potom pri tej autobúsovej stanice, ako to dopadlo. Aby mesto malo celý proces spáľovací a vôbec olá so smeťami nárabanie pod svojou kontrolou. Je to veľmi dôležité. A to je vlastne psia povinnosť všetkých tých vojených zástupcov a to je aj vec dobytky do komunálnych volieb, teraz na jesen čo budú, aby si ľudia toto všímali v programoch tých jednotlivých kandidátnych politikov, alebo by som povedal mestských strán a dosledovali si to, lebo to, o toto sa vlastne hrá teraz. No a druhá vec je, Dobre, my musí si to musíme nejakým spôsobom tu nás likvidovať, čo si sa produkujeme. A ďalšia vec, či chceme na území mesta mať ďalšiu environmentálnu záťaž, ktorá ale neslúži tomu, aby sme si zlikvidovali nejaký odpad na úrovni mesta, čo my produkujeme, ale slúži na to, ako business projekt proste konkrétne finančné, teda, alebo biznisové skupiny, čo je Slovna, vtmol, hej, maďarsko-ruská spoločnosť, ktorá... Bredne ešte robí e, obchod e, z akýto rafinéria, čiže robí spracované ropné látky a popri tom si robí ďalší biznisplán spálovňu, kde bude spálovať nejaký odpad z niekadial dovezený. Kľudne môžeme rozprávať aj v rámci toho Maďarska, že budeme spálovať maďarský odpad, ej? ale možno aj z iných časti a tranzitom sa tu bude zaťažovať kamionom, dopravou, prepravnou, požilinci a nejak to súťahať. Ale my to tu nepotrebujeme. A druhá vec, tá spalovňa tiež má svoju záťažovú vec na to. Je to elementárna záťaž. Ďalšia spalovňa na území Bratislavského kraja, ktorý je najhustejší obydlo, ob, ob, ob, ob, osídlený z hľadiska obyvateľstva vôbec v Slovenska. A tiež by som chcel teda sa chcel spýtať, teda aká tá environmentálna záťaž vlastne z tej spalovní na to obyvateľstvo prichádza, čo, čo je producentom, ja neviem, akého typu ovzdušia ak sa zaťažuje a tieto parametry ma troška uveďte do toho správneho. Tak ono je to tak, že Slovna tvrdí, že žiadne negatívne nejaké dopady nebude mať, ale o, viem, že môže mať. Nemôžete povedať, že bude, nebude. Ale počula som vypovedať jednu pani doktorku. O, myslím, že pliuciarka to bola a ona povedala, že niekedy, ona robí tu v Bratislave, a ona to veľmi pekne pre ľudí zhrnula a povedala, že niekedy, keď prišiel k nám pacient, tak sme sa ho pýtali, či fajči. Aby sme vedeli identifikovať, že čo, čo, čo sa môže stať, čo musia riešiť. Že teraz, keď príde pacient a má problém, tak sa ho pýtajú, že či býva pri Slovnavte. Či býva v podunajských biskupiciach, v jaké lokalite býva. To znamená, že to ovzdušie tam je naozaj znečistené. A ja by som upozornila na to, že a bola veľký, tam bola plus na nemoci za komunistov, veľká po drenajských biskupiciach, to tam aj, neviem, ešte slovnách by ste nejakým spôsobom investoval do toho. A už je úplne zaniknutá mm -hmm. a zvýšuje sa elementálna záťaž. Áno, je to pravda. A ja by som podotkla len to, že znovu sa vrátim k tým relevantným datám, pretože tu je ten istý problém. Si zoberte, že tá spalovňa vypúšťa veľmi veľa uh, nebezpečných látok toxických. Nazývame ich toxické, lebo to je naozaj, že zbytočne toto je menovať, ale proste toxické látky. Jedna z tých toxických látok uh, je napríklad benzen. A keď si zoberme nejaké monitorovacie stanice, ktoré máme, tak my napríklad zistíme, že benzén rieši jedna monitorovacia stanica pri Slovnafte, ale ju prevádzkuje Slovnaftu. A teraz mi povedzte, ako relevantné sú tie dáta. Dávajú Čiže je tam stred záujmov. hej? Uh -huh. Presne. Čiže je to naozaj veľmi ťažké identifikovať a evidentne tam tá záťaž je, ono stačí, najmenší problém, čo je, ale stačí, keď idete po tej R7 a dýchate, alebo ste v aute, tak cítite smrad. A to sú len emisie zápachu, to je naozaj to najmenej. A teraz si môžete predstaviť, čo všetko sa v tom obzduši naozaj môže nachádzať. Ten sprád je ako okolo Slovnávtu aj teraz. Mm -hmm. Podunajské biskupice, tak to ako vždycky, keď je okolo Slovnaftu, tak ho cítite. Aj vlastne popristávny most a časť Bratislavy. To je tam aj cítiť. to OLO, to tam robí tiež svoje a teraz keď si predstavíte, že postavíte tam na toto územie ďalšiu environmentálnu záťaž, ako ste vypovedali, ja som počula taký argument, že tak kam inám najlepšie už na miesto, ktoré je tak zaťažené, že už nebudeme iné znečisťovať. No akože tých ľudí tam naozaj chceme už úplne poraziť, aby sme im tam niečo takéto postavili. Ja som čítal ešte na tých výstupoch, že tam sú nejaké dioxíny, ťažké kovy, CO2, ano. popolček, ako taký. Áno, lebo ona, to nie je len také, že to pekné, že ona proste spáli odpad a ten zmení na teplo alebo elektrínu, ale z, z toho spálenia vám zostane stále nejaký odpad. A ten odpad je nebezpečný a jeho treba dať na skládku. Čiže vlastne nevyriešite úplne celý ten problém. Ono treba povedať, že aj tie mesta ako Viedeň napríklad, alebo aj Kodáň, oni vlastnia, lebo oni tam dávali, že tieto mesta majú v centre mesta tie spalovne, ale sú to všetko štátne spalovne, mestské mm -hmm. spalovne, aj vo Viedni, to patrí mestu Viedeň, ktorá vlastne to robí vyslovene na svoju kapacitu. Áno. A rozširuje to na svoju kapacitu, keď sa troška zväčšuje, ale Viedeň sa nezväčšuje, on má 2 milióny obyvateľov 100 rokov, viete. Takže ako tam sa to vyslovilo na takýto spôsobom. Čiže to je také zvláštne, že u nás sa chce robiť nejaký biznis projekt, mm -hmm. vyslovený biznis projekt súkromné spoločnosti, rozšiť portfólio svojej podnikateľskej činnosti bez toho, aby toto mesto alebo kraj nejakým spôsobom utilizovalo alebo potrebovalo. Proste tu žiadna potreba nejaké spálovne není. To je pravda. A ďalší problém je ten, že vy musíte rátať s nejakou návratnosťou projektu. Ten projekt je určite nejaký drahý. A teraz si predstavte, že návratnosť toho projektu môže byť 30-40 rokov, neviem. Podľa toho, ako sa to bude, hovorí sa to že krmiť. Vy ho musíte stále tú spalovňu krmiť. A napríklad vám poviem len takú pikošku, že v Kodani, čo je napríklad tá spalovňa, ona bola rekonštruovaná a bola spravená na veľmi veľké množstvo a tí ľudia v tej kodaní si teraz búchajú hlavu, pretože oni dovážajú odpady až z Veľkej Británie, aby ju mohli vôbec krmiť. A to je naozaj problém. No to progresívne Slovensko tam málo nejakých svojich ako odborníkov na, tej, na tom stretnutí. Tak čo vám rozprávať tí odborníci? To bola nejaká panelová diskusia. Nebola to ani diskusia, ono to bolo skôr také, že každý vystúpil s nejakou svojou prezentáciou s tým, že bolo to, bolo to spravené, že naozaj, že na odbornej úrovni, že keď vystúpila tá pani doktorka, bolo to veľmi pekne ľudsky spravené. O, bol tam potom, myslím, že asistent, poslanca, neviem mu ani priznámenom, pana Hojsika z Progresívneho Slovenska. Takže on sa snažil to tak odborne nejako uchopiť, ale musím povedať pravdu, že ja som odborne spôsobila osoba, ale nepochopila som, že čo mi tým chce povedať, jaký odkaz mi odovzdať. Takže bolo to také zmiešané. Potom tam vyst aj vlastne zástupkynia tých znepokojených matiek. A ešte tam bola e, bývalá e, šéfka okresného úradu, myslím si, tá, tomu verím, že tá je naozaj odborne za ovzdušie. A takto si tam vystupovali. A potom vlastne každý si odprezentoval nejakú časť a potom z publika mohli prísť nejaké otázky a vlastne mohli sa ľudia pýtať, ak niečo ich zaujímalo. Ale bolo tam, musím povedať, že na to, že ide o vážnu tému, bolo tam málo ľudí. Podľa mňa naozaj tam bolo veľmi málo ľudí. A aký je lajmoty vlastne toho celého snaženia... E pretože rozumel by som tomu, keby, neviem, v akom štádiu to vlastne niečo, je celý, ten proces schvalovania, že či sa urobí nejaká veľká E a či sú už nejaké podobné, teda podrobné podania investora na nejaké tie príslušné úrady, už sú podania urobené? Áno, už je to vlastne v takom tom štádiu, že už sa rozhoduje, že čaká sa na súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko ministra životného prostredia. A tam je aká pozícia pána Tabrabu? No, bude sa musieť vyjadriť, buď s tým bude súhlasiť, alebo s tým nebude súhlasiť, aby sa vydala vlastne Eja. No a teda ako sú tam nejaké indicie, že bude súhlasiť alebo nebude súhlasiť? Tak ja, ja som v tomto lajke, ale dovolím si tvrdiť, že keď sa pozriete na to, že pán tarabávie vie tiež dobre prezliekať kabaty, pokiaľ viem, tak niekedy v roku 2015 bol proti spalovni, vystupoval skôr tým štýlom, že Bratislava nepotrebuje spalovňu, nebudeme tu mať smetisko, ale pár mesiacov na to už to bolo, že Potrebujeme, lebo tvoríme veľa odpadu. Takže môj názor je, že bude to stanovisko súhlasné. Ale bodaj by som sa mýlila. Tak sú také tantami, že pán Taraba je veľmi friendly s tými skupinami a tak ďalej. Takže či už z jazdovky v Tatrách, ja neviem, tak Tatier, mm -hmm. veľmi ústretový. Údaj bol veľmi ústretový aj v rámci Skalice, ale tam to teda referendum zablokovali. Takže... Viem si predstaviť, že môže byť už v Bratislave ako aj v iných veciach čo sa týka týchto podnikateľských skupín. Tak uvidíme, necháme sa prekvapiť. Možno nás prekvapí. Možno áno. No a potom vlastne sú také ďalšie možnosti. Čo, čo tá iniciatíva alebo vôbec toto celé... Je to téma dovolieb, to je jasné, v komunálnych mm -hmm. voľbách neviem, aké tam sú deadliny na ten rozhodovací proces, ale to bude určite rezonovať v komunále. Pokiaľ sa tomu bude tí kandidáti ako vy venovať v mediálnych mm -hmm. ktoré budete mať v dispozícii, tak to bude rezonovať. A ľudí, keď budú informovaní, a nebudú to robenie po stranickej linke, že my sme progresníme Slovensko, a tak ďalej a ostatní nás nezaujímajú, tak, lebo je pravda, že oni to mesto ovládajú, mm -hmm. že oni nemusia sa orientovať len na nejaké, ja neviem, tie matky, čo tu sú zneistené alebo jaké, alebo nejaké tie svoje progresívne eseročky politické, ale môžu sa vyslovene, že oni, oni vlastne to mesto vedú. Mm -hmm. To je nosná síla a nie len mesto, ale len mestské časti. Takže ďaleko efektívnejšie sa vedia brániť. Určite som je v obcov. Hej? Otázka je, aké je postavenie VUC, na ktoré kandidujete v tejto veci, pán uh, Juraj Ariva-Droba, jak ho volám. Áno, áno. Ja som sa na to aj pýtala inak, lebo som bola zvedavá, že ak, akú VUC má na toto názor, pretože patrí to do nejakého regionálneho rozvoju. Takže som sa pýtala a vlastne ten názor by som povedala, bol taký, že nemastný neslany. Jak keby vám povedali, že No, uvidíme, čo bude, ale nemáme v zásade nič proti tomu. Tak pánovi Županovi sa povenujeme uh, v rámci dopravy uh, tej spádovej do Bratislavy. Tam myslím si, že má podobný postoj, ale neviem, či je zákon správny z hľadského kompetencií. Ale čo se týka legislatívy, tak je tam nejaký vyslovený background, bez toho, čo si myslí pán uh, Župan Dropa, uh, teda ingerencia tej Bratislavskej, Bratislavskej ocečka. Je tam nejaká ingerencia, že sú oslovení alebo tak ďalej? Ja si myslím, že spolupracujú, že im tam tá spalovňa vadiť naozaj nebude. A osobne, keď to tak môžem povedať, si myslím, že pán Valosice povedal, že my máme mestskú spalovňu a nepotrebujeme ju, ale... Myslím si, že tiež mu vadí. či dáva nejaké vyjadrovačky vie, v rámci VLCčka ano, dal, zámeru? Áno, dal tú vyjadrovačku, ale tú vyjadro, to hovorím, že tá vyjadrovačka bola taká, že nemá neslaná, že sne nepochopíte, lebo on nepovedal jasne, že nie, nechcem ju tu, alebo áno, chcem ju tu. Bolo to len také rozhodnutie, že keď bude na to priestor a čas, tak sa vyjadríme, vadiť nám to nevadí, v územnom pláne to zakreslené je, z tejto pozície je to v poriadku. Čo sa týka ešte toho, toho meského odpadu, tak vlastne aj Braislavské VUC spáluje v tejto spaloni meskej, Ola, alebo kde to svoj odpad? VUC ako kraj. Ako kraj? O, Bratislava tam spaluje, ale napríklad ostatné okresy, ako je Senec, Pezinok, tak tie sa skládkujú. A tu som tiež chcela dodať, že ta spalovňa v ole... Tlacky ona... sa skládkujú? Áno. A teraz, teraz napríklad tá spalovňa, čo je v ole, tak ona prechádza revitalizáciou a bude navýšená kapacita. A dokonca ono je to tak, že keby sme triedili tak, ako máme triediť, tá spalovňa je ešte aj väčšia. Že proste nebudeme potrebovať... To pre celý Brajštávsky kraj. Ano? Áno. A o tom aj pán Dropá vie. Hej? Určite. Alebo aspoň by mal. Dobre, čiže to stále stavia tak, že vlastne toto je nejaký biznisplán súkromného subjektu, mm -hmm. ktorý si žije vlastným biznis životom a tieto spolúčasti tie jednotlivých komunálnych politikov sú na báze toho lobingu. Tak to ano, vidím. Áno, je to tak, lebo keď sa na to Jednou spavl... prekažkou je nejaký zorientovaný, lucidný volič na jeseň, mm -hmm. ktorý keď toto povie, že toto nechcem, tak týchto funkcionárov voliť nebudem. A je to vybavené. Tak, tak. Alebo je mi to úplne jedno, ak to im je to jedno. Vladim beží, neboli sa znervozňovať. A ešte možno si nejako urobe dobré očko v Slovnafte za vatikánsku venu, alebo ja neviem čo. Áno, ich treba podporovať hlavne, áno. Máte pravdu. <laughs> takže, takže ten odpad vyzerá asi takýmto spôsobom. No a... Um, čo by ste teda v rámci toho vuc chceli zmeniť, akože keď máte ešte také nejaké portfólio okrem toho odpadu, ktorý, ktorý je takto zatiaľ, ak som im pohovorili, mm -hmm. jaké sú ešte také vaše ciele? Ako také, no. že... Ak by sme zostali v tej téme, že životné prostredie, tak je to opäť tak, jak som povedala, že určite by som nepodporovala tú spalovňu v Slovnafte, lebo naozaj tam nemá čo robiť. V tak zaťaženom území tým ľuďom naozaj tam nemá čo robiť. Ďalším o, zo životného prostredia, môjim bodom je veterný park v Stúpave. V žiadnom prípade. A tam tak. je to v akom štádiu ten veterný park vstupoval? Je to v procese EIA. Takže zatiaľ je to stále v procese EIA. Uvidíme, a to ako to bude. Je to taká budem. nejaká akceleračná zóna alebo je to taká nejaká štandardná Nie, to je, to je iný ve veterný park mimo akceleračnej zóny. Vlastne. A tam sú aké vyjadrenia tých miestných ľudí. Je tam tiež nejaké také ako veľký odpor. Veľký odpor je tam samozrejme a, veľký A tie mestské zástupiteľstva. jak sa k tomu vyjadrujete? Napríklad Stupavské. No tak tam máme v pána primátora, ktorý, ktorý je naklonený veternému parku. Ako sa volá? Pán primátor sa volá... No pomožte mi teraz. Pán primátor je... A za akú stranu? On je za... Som? Dobre hovorím. Taká strana? To je nejaká komunálna strana. Dobre, však vstupávčenia, nech si to vypočujú v rámci tohto vysielania a nech sa potom zariade vo voľbách. Lebo to bude veľká vymetnica, vedete, do komunálne voľby. No veď ja vám poviem tak, že ja som tam bola na tej diskusii. Treba menovať jednotlivých ľudí starostov primátorov, Ľudia sa zariadia. No, ja som tam bola na tej diskusii, keď teda premostíme na ten večerný park a ja vám musím povedať, že to bola normálne, že fraška. To bola že verejná diskusia, ale pušťali len stupavčanov a teda ja som sa tam dostala, lebo som mala spolnomocnenie, tak som si sadla. pánovi primátorovi bolo vidieť, že nebolo mu úplne dobre, keď ma videl, že som tam a zrazu začali chodiť, že odborníci ktorých si zavolal investor a ktorých si zavolal primátor a to boli odborníci, že jeden vystúpil, že on je odborník na ochranu prírody pri tom, keď si pozrete uh, niekde na internete, tak vidíte jeho životopis a celý život sa venuje sociálnej práci. Ale začal sa tam vyjadrovať ako ornitolog k nejakým vtákom, že vlastne tam nič nie je ani chránené pritom tam je veľmi, veľmi známy chránený koridor a proste tam je len pár husí, nič také tam nie. No a takto to u nás funguje a takto to funguje aj s tou spalovňou, že proste všetci sa dohodnú, rozhodnú a vlastne vy si kúpite aj odborný posudok, kúpite si vlastne aj ministra, a asi aj primátora a jednoducho si to postavíte. A na území Braždavského vyššieho územného celku okrem tej okrem toho stupavského veterného parku sú aj iné veterné parky ešte plánované? Nie. A ten má, koľko má tých tam? 11. 11 mm -hmm. Lebo sú aj veľké, takéže 60, tak? No, to sú tie akceleračné zóny. A tiež ale... také nejaké 250 metrové alebo jaké plánujú? 230 metrov alebo tak nejako mali, hej, boli také, že o niečo menšie ako tie, čo sú v tých akceleračných zónach, ale takisto to bolo stále veľa. A v stupavie to schválilo aj to Áno, tam pán primátor bol e, naozaj, že zástanca, potom sa začali trošku poslanci otáčať, takže niektorí boli proti tomu, ale stále akože to bol naozaj, že boj tých stúpavčanov a ešte nekončí. Viem, že teraz naposledy to uznesením e, nejako zvrátili, že uznesením vlastne primátora e, uznesli to, aby primátor nekonal, kým neprejde tá EIA. Prospech investora ani nejako, pretože on vyzeralo to tak, že je veľmi naklonený tomu investorovi, takže uvidíme, či to zvrátili. No a sú ešte nejaké ďalšie záťaže na území brajzalského VUCEčka? Samozrejme, tu je toľko záťaží, máte tu Istrochem, máte tu Majer, máte tu Vrakúnsku. Istrochem taká meská vec. No, ale máte tu Vrakúnsku sklad. A to rieši VLC Nie, všetky tieto environmentálne záťaže. Nie aj áno. Všetky environmentálne záťaže do priamej kompetencie padajú ministrovi životného prostredia alebo životné prostredie, ale BUC je taký, by som povedala, taký medzičlánok medzi tým. To znamená, že on má na starosti životné prostredie, veď BUC má na starosti aj zdravie ľudí, takže musí mať na starosti aj túto oblasť. Ale vlastne on je taký ten mediátor v tomto. To znamená, že on by mal chodiť za ministrom, a mal by ho denno-denne otravovať. Že idete stávať slovnávte spalovňu, ale prečo neriešite dlhé roky, napríklad v Rakúnsku skládku, ktorá už mimochodom e, tie podzemné vody kontaminovala. Že proste tam ten mrak sa ťahá až k dorovinky. Dobre, keď má ich takú kompetenciu, že má chodí za ministrom, alebo má mať kompetenciu takú, že im niečom rozhoduje. Lebo keď má takú kompetenciu, že robí poslička, tak ho treba zrušiť tú kompetenciu, viete. To je ďalšia je vec. Nefunkčná. To, to je pravda, ale pokým tu je, tak myslím si, že má veľmi dobrú vyjednávaciu pozíciu, aby minimálne pre tých ľudí robil to, aby tam chodil a otravoval toho ministra, pretože ten minister skôr príjme takého župana, ako príjme nejakého obyvateľa len tak zvonku. A keď si tak povieme, že čo robí tá VUC, keď ste to povedali, no tak VUC je dlhodobo len nejaký taký udržbár, že tie kompetencie sú naozaj minimálne. A keď niekto, ako teraz stále počúvam, že toto nie je v našej kompetencii, toto nie toto nie tak sa pýtam, čo je v ich kompetencii a na čo tu potom sú. No a tak ako ja som počúval pana Vala, či pána Drobu. Tak naozaj to sú veľmi albiské vyjadrenia, čo on má. V podstate ja ani neviem, čo on robí potom na tom VUC-čku. To, to a to o toho, že v rámci, v rámci e, šetrenia výkonu štátnej správy a vôbec verejnej služby, ja si myslím, že bytočne máme veľa vuc byto bytočne máme veľa obcí a miest, proste iné štáty, ktoré sú podobnej veľkosti ako my, majú o mnoho menšiu Tú, tú správu vecí verejných. Takže toto sú iba živé príklady, keď prechádzame vecne, čo to mm -hmm. vuc robi robí, bez ohľadu na vašu kandidatúru na ten post. Proste naozaj mi to prípada, že to kľudne môže zlúčiť mestom. Jasné. Hej. Ale to nie je predmetom dnešnej diskusie. No tak potom v rámci tej vuc vlastne čo ešte ďalej by ste vyrobili keď, inak ako pán Droba, ktorý asi toho veľa neurobí. No. Takže to boli presne tie životné prostredie, to čo som vymenovala, že, to, čo, že vlastne tie dve veci by som úplne zakázala, aby to tam nestalo, že proti tomu sa normálne postaviť, postaviť ostro, to znamená, že zaujať nejaké jasné postoje, pretože vuc nemá jasné postoje. Oni si povedia, že o, kompetencia je o, týchto 10 cm a oni za to už nejú. Ale ja stále tvrdím, že tá kompetencia predsa nemôže končiť pri nejakom stole alebo v kancelárii. Jednoducho, keď sa to týka tých ľudí, tých obyvateľov toho bratislavského samosprávneho kraja, tak je všetko v ich kompetencií a má robiť všetko preto, aby tým ľuďom vyhovel aby sa o nich postaral. A to je aj zdravotníctvo, to je aj školstvo, to je to životné prostredie, to je bezpečnosť. Napriek tomu, že to nie je v priamej kompetencii, všetko, všetko by malo riešiť. Takisto cesty, ale hovorím, tá župa... Cesty výstupor... tretie a čtvrtej triedy, Áno, áno, áno. Ale aj tie, ktoré nie sú vidieť. Hej, nielen tie, čo sú vidieť, že sa opravujú, ale všetky samozrejme treba riešiť. A ale rieši... Tak, a tak ako hovorím, že je taký dobrý udržbar, takže udržiavajú tie, čo sú najviac zjazdné a tie, čo sú najviac vidieť, tak tie dlhodobo udržiavajú, ale že by sa niečo nejak extrémne menilo, sa nedá povedať. V zdravotníctve takisto v všade domovy sociálnych služieb. Ja napríklad môžem povedať, že zdravotníctvo, to vám možno bude také blízke. Ale to len z môjho pomovnova.. Samozrejme tá malacká pre tá prena, tá agelova Áno. A teraz ale si zoberte, že ja som mamička, ktorá... Nie je to tak dávno, čo som porodila. Ja som nevedela v Bratislavskom kraji nájsť pediatra, aby som mohla normálne odísť z pôrodnice. Mňa išlo normálne rozhodiť z toho, že ja neviem nájsť pediatra, keď som sa pýtala, že prečo, lebo to spada napríklad vydávanie licencií. Áno, tam vedúci lekár na vejúce. A čo vám poveda? Vedúci lekár, myslím, že to je ten zo Sasky, alebo tam bol ten... ten um... Poslanec. Áno, áno, do, dobre hovoríte. No a proste mi povedali, že no nie je tých lekárov. Salaj, sa volá pán áno, áno. Nie lekárov, proste malacký majú kritický stav pediatrov, špecialistov, sejnec, Bratislava. Nie je. A hotovo. Proste Čiže vedúci lekár neodporučil nič na vedúce? No nie, nie. Ja som si potom našla samozrejme, som si našla e, súkromnú kliniku, som si musela nájsť a musím si platiť nejaký ročný poplatok na to, aby ma tam pani doktorka alebo teda moju dceru ošetrila. To ako zdravotnictvo vás dnes zaťažovalo, tam má veľkú prevahu informačnú proti vám, ale naozaj tu je rozpad tej zdravotnickej siete a oni vlastne tam je povinnosť iba takú elementárnu všeobecný lekár, stomatolog, ginekolog. Mm -hmm. Vy ste ginekologa hľadali? Nie, nie, pediatra. Pediatria. Myslím, že aj pediatrie tam spáda do toho, mm -hmm. ktoré určite musia oni tu sieť manažovať a učovať a potom ešte tu je tu taká šanca cez poisťovne ísť zdravotné. Ale je pravda, že také tie spády prirodzené, ako boli aj v iných odboroch, špecializácie poliklinické a tak ďalej, nemocničné, tak to je tak nefunkčné. Mm -hmm. Ale to je vec aj in iných vecí, nie len VUC, ale tam je mysl zdravotníctva to je... Prostě systém padajúcej zodpovednosti. odpovednosti. Mm -hmm. A keď to je hore rozbité a zle nastavené, tak potom aj do tých vuc a domies a tak ďalej, to je veľmi zlé. Mm -hmm. No ale naozaj, že tam ako... Tam boli dlhodobé problémy s týmito vecami. Myslím, že pán Saler riešil ako aj a potom, myslím, že už tú funkciu nerobí, neviem, je poslancom Národnej rady v nejakom mediálnom výbore sedí, jež úplne odveci. No a potom ďalšie veci, ako... E Zajska toho VUCEčka, teda čo je váš program, čo by ste tam menili v tom Tak my sme si povedali, že najprv je to takom... v sociálnych službách. Áno, my sme si povedali, že v prvom rade to bude tá komunikácia, lebo ten je základ, lebo nám príde, že ako keby že toho župana niekto zvolí a podľa mňa nikto ani nevie, čo robí, pomaly ani, kto to je pretože je niekde v nejakej zaizolovanej kancelárii, ako keby sa stal nejakým nedostupným. To znamená, ale to neplatila o panovi, to podľa mňa platí aj o primátorovi, aj o, o poslancoch, že proste stanú sa normálne že nedotknutelní o, pre ľudí, ľudia sa nevedia k ním dostať a stáva sa to, že vlastne z odizolovaných kancelárií sa robia rozhodnutia, čo by bolo najlepšie pre ľudí v danom kraji. Ale nikto sa tých ľudí neopýta, či je to naozaj to, čo ich naozaj trápi a čo by chceli. A toto problém a túto komunikáciu naozaj treba zmeniť na nejaký otvorený úrad a riešiť to s tými ľuďmi. To znamená, že robiť nejaké diskusie. Keď ide pred voľbami, to môžete vidieť aj teraz, tak vidíte samé videá, politici, aj župan chodí zrazu medzi ľudí, pýta sa ľudí, podáva si s nimi ruky. Ale keď to vyhrá, Videli ste niekedy, že by chodil a robil by diskusie alebo niečo? To sa no skončí. No dobre, ako tá sociálna starostlivosť v rámci VUC. Jaké Aké sú tie ústavy, ktoré sú to ústavy, ktoré on priamo V cečok riadi Baislavske? Áno, sú to tie domovy sociálnych služieb a tie domy sociálnych služieb. Sú... Lebo tam je tiežký problém sa dostať, nie? v rámci týchto seniorských. Čakacia doba je niekedy do dvoch rokov, je čakacia doba, čiže to je naozaj dosť veľa od jedného do dvoch rokov a je ich málo. Je ich málo, treba postaviť určite nové. Aká je kapacita, neviete? Ako o toho Neviem vám povedať presne úplne, že aká je teraz kapacita, ale ona je dlhodobo podceňovaná. A čo som si ja všimla, o, veľké problémy sú s tým, že o, keďže ich je málo, máme potom aj málo tých ošetrovacích sestier, tých zdravotných, ktoré sú tam, pretože oni sú, on, nikto to nechce robiť, lebo tá práca si nikto neuvedomuje, že naozaj je naozaj veľmi náročná, ale aj platovo podhodnotená. A nikto ich nerieši, nikto za nich nebojuje, ani nikto za nich nekope. A starších ľudí stále a stále pribúda. Jednoducho treba normálne verejné priestory. Treba obnovovať, treba ich prestavovať, treba z toho robiť domovy sociálnych služieb a to, čo je treba. A nie ich predávať tie staré budovy nejakým známym. A predáva kamarátom. sa? Predáva sa v historii, historicky o, pár rokov dozadu o, boli prípady, že sa predali časti z domov sociálnych služieb nejakým iným ľuďom. Akože ako celá nehnuteľnosť prešla, hej? Áno. A ženom... Pán Droba to predával. Áno. A kde je konkrétne? O, pri Patronke myslím, že to bolo. O, tam je nejaké... Teraz keď ti to dobre poviem formfaktory, alebo nejak sa to volá. Niečo také a to, to predal... Alebo čo to je, no, to bol domov sociálnych služieb. Ale, ale formfaktory myslím, áno, to sa sú... Áno, áno, a to sa predalo, to sa ple, predalo niekomu, nejakému o, developerovi, ktorý tam potom niečo postavil. Takže vlastne tieto veci sa nesmú stávať. Čiže nám chyba kapacita. Mhm. Mm seniory, ktorí mm -hmm. potrebujú vlastne parlamentnú starstvo sa neviem kam umiestňovať a v vlastníctve v Župy sú nejaké priestory, ktoré sa predávajú von iným súplnikateľským subjektom a nerozširujú sa kapacita. Tak. A pán droba to nevie, hej? Tak podľa mňa ja to nevie. No, tak. Evidentne to vie, ale jednoducho nie je to v záujme ľudí. To, to je stále to, že nerobíme to v záujme ľudí. Teda oni to nerobia v záujme ľudí. Či chcete rozširiť toto služby. Určite, určite treba tým seniorom pomôcť, určite. Ten Brajslavský kraj má aký rozpočet? Nejakých 340 miliónov. A je tam nejaké prestoné investície, alebo sa to všetko preje na úradníctve? No, čo sa týka úradu, tak oni napríklad nemajú takú strašnú prezamestnanosť, Majú určite nejakú, ale majú nejakých, pokiaľ viem, čo som si posledné nejaké štatistiky pozerala, nejakých 230 zamestnancov. Nezvyšuje tak... to o 100% ako pán Valo? Nie, nie, nie, nie, to musím povedať, že to nie. Že drží sa to stále na tej rovnakej hladine, približne 230, 250, 220 a tak ďalej. Takže toto je úplne v poriadku. Ale určite by sa tam dalo niekde šetriť. To proste, ale ako vidím, jak to funguje, to musíte sa tam sadnúť a vtedy zistíte podľa mňa koľko vecí, keď potvárate tie šuflíky, že si poviete, že jej ešte toto, ešte toto. To bolo také prekvapenia. No pán Broba, veľmi sa snažil teda, aby sa dostal tú spoštú kandidátku s Progresím Slovenskom, mm. lebo keď progresie Slovensko postavil niekoho na Brajislavské VUC ako svojho straníka a stranického kandidáta, tak on by mal asi problém sa tam dostať. Mm -hmm. Takže on všetko podriedil tomu v rámci svojho personálneho lobbyu a presne následenia, aby teda bola spoločná kandidátka Sasky z Progresi Slovensko lebo on je primárny kandidát Sasky. Mm -hmm. To je taká malá mestská strana, zrejme už končí v parlamente o chvíľočku, v 27. No a takže on teda vlastne, toto bol najväčšího, najväčšího problém a ten vyriešil. Takže toto sú všetko už ostatné veci nepodstatné, lebo predpokladá, že tie ovečky jak sú nás nastavené, pokiaľ budú neinformované, takže neviem, kto ešte okrem vás tam pôjde ako kandidát voči nemu. Zatiaľ neviem ani ja o nikom. Tak, e, myslím si, že uvidíte, jak budete šikovná v tých diskusiách, v týchto veciach, lebo treba ho konfrontovať. No a samozrejme, že voľby sú u nás ešte stále tajné a slobodné, ale tá, tá možnosť oslovovania tých ľudí tak je dosť limitná. No a mm -hmm. tí, tí neomarsickí voliči Brajslavy sú dosť silné. Ono vlastne všetky Európe, európske miesta vrátane tie viedne, tak sú veľmi červené. Mhm. Mm a červené a takto, takže ono, té mesky volí, že takýto. Ale zasa není úplne na hlavu. Sú to, však ja tu tiež žijem, sú to aj konzervatívci, tí nemajú koho voliť roky roku mm -hmm. A druhá vec je pravda, že keď tu boli nejaký konzervatívny kandidáti pred tými 15-20 rokmi, tak veľmi sklamali v komunálnej mm -hmm. politike. To treba povedať a dosť otrávili vody, ale myslím, že títo sú tiež dosť dlho, tí progresívci. A už na týchto veciach, čo dneska rozprávame, tiež dosť vidno, že to zotrávili tie vody. Áno, musím povedať, že ja si napríklad všímam, že napriek tomu, že tu je veľa takých tých uh, progresívnych voličov, tak vidím, že veľa z nich už je, sa aj trošku mení, že je veľa nahnevaných. Že proste naozaj, že odchádzajú od toho veľa tí voliči, že sú nahnevaní, hnevajú... Cyklotrasy, to je taká klasika pri Valovi, že proste ten človek sa potrebuje autom nekam dopraviť. Ale, ale... cyklotrasy vieš aj VUC. Ja, ano, ja teda nediem, že by sa niečo urobilo. Veď. Ja som tiež taký vášnevý cyklista, ale nie tiež akože nejaký prepolovaný, ale vidím to je v zahraničí, jak uh -huh. sa to robí, jak sa pracuje s tými cyklocestami. To je zaujímavé, leskej turistiky uh -huh. a Bratislava má výborné také trasy. Všetko zle je na dobré. Máme tu bývalú železnú oponu, a vďaka železnej opony sa nám zachoval veľmi pekný kus územia mm -hmm. medzi, medzi Rakúskom a Slovenskom a teda slovensko rakúske hranici od devína v podstate až po Česku hranicu po sútok Die a Moravy a tým, že tam bola železná opona tak tam sa ešte robili aj také signálky, to bolo aj po hraní šiarské, sa stríľalo na hranice mm -hmm. a tak ďalej a boli robené v dvoch pásoch jeden bol pri, pri hranici a druhý pás bol asi tak 4-5 km od hranice a to boli vyjasváltkované veci pre gáziky, plus minus. No a to sú krásne cikotrasie, teraz sú tak vyznačené, ale tým, že to je vlastne neustále podmývané Moravov a tak ďalej a sú tam nejaké problémy, je to udržiavané. Mm -hmm. Čo je bila krásna investícia z hlajska v, v toho VUC, mm -hmm. ale nerobí sa v tom nič. Viem, že tam sú určite nejakí tí zelení fanatici okolo toho troška, ale všetko sa dá, keď sa chce. Napríklad na rakúskej strane to ide. Ano. A keby nebolo Rakúšanov, tak sa neurobia ani tie mosty cez tú, cez tú e, Moravu. Ako sa urobil most Slobody, alebo sa urobil most Marchegu. A ešte myslím, že Durkmu sa tam plánovalo niečo urobiť. A, ale to stávali Rakúšania všetko. Keď sa vám že Slovensko-Maďarské konzorcium, myslím, robiť, tak to doteraz sú len pilóny z toho mostu a všetko sa rozkladlo. Abo neviem, čo to na súdoch skončilo, hej. Máte pravdu, ale tak treba náždy nejakú takú zdravú rovnováhu. Viete, že aj tá cyklotrasa niekde tuto v meste, ktorá začína niekde alebo nikde a končí nikde, tak akože to nemá moc význam. Ano, to sú meské, to rozobereme na, na budúci, keď budeme hostia s mestom, ale toto sú také, že tá cyklotrasa ide až po tú Českú hranicu mm -hmm. a potom vlastne Česká hranica a už tam iný svet, to je Balticko-Lednický areál, kde cyklotrasy sú spravené, Čiže to celkom dobre spravili, na rozdíl od nás. A majú tam postaviť na tom celý ten cudzenecký ruch, na to a na tej cyklistike. áno. áno tam áno. strašne veľa apartmánov a hostelov a neviem čo, Airbnb ubytovania a tá, to západné Slovensko v podstate záhorie, alebo také, bajme sa, aj tam myslím, že V.U.C. Bratislavské a je tam ešte V.U.C. Nitra, myslím, že, alebo Trnava, Trnava, myslím, tam je. Trnava. Tak vlastne by to mohla tiež nejakým spôsobom takto, že na to sa aj tie ďalšie služby nalepia, keď sa urobia cigotrasy, tak sa nalepia. Ale nevidím tam vôbec takúto aktivitu, ani som nezachytil, že droba by sa takýmto veciam venoval. Ja? Mm, nie, ja čo som tiež zachytila, tak väčšinou sú to len nejaké záteplovačky budov, o, výmena školských hlavíc a oprava nejakých škôl, ale že by sa riešilo, a ešte oprava je dobre OK, ale myslím si, preto hovorím, že, tá, že dlhodobo tá nejak taký. Udržbár. Ale chystajú, chystajú veľký projekt, to ste možno videli, to má byť tiež, to má byť vlastne ten, ten obchvat, čo má byť, pezinok modrá, čo má ísť a to má byť župné. Takže chystajú veľký projekt, by som chcela vidieť, jak to zvládnu. A to je ten tunel? Nie, nie, to nie je tunel, ale bude tam kde normálne cesta, alebo obchvat bude obchvat modrý a obchvat pezinka vlastne. Akože je úplne nová cesta? Áno. Ako z eurofondov? Uh -huh. A čo si o to slibujú? No, to uvidíme. Tak slibujú si minimálne to, že to spravia. Tak uvidíme, už sa to projektuje. Dobre, ale to je hudba budúcnosti. Ale však on tam je koľko? 8 rokov, defunkčné obdobie už tam je? 9. No, tak aké Jedno cesty... Kde to predlžené urobil? bolo? Aké cesty urobil? Aké cesty urobil? Opravil. Neurobil žiadne, ale opraviť nejaké opravili. No, ale čo viete, ako, ktoré konkrétne? No. Môžeme začať, že keď tam prišiel, tak sa robila vtedy neviem, či si pamätáte, že rekonštrukcia cesty Senec-Pezinok. To bola taká, taká známa kauza, alebo uh, známa zákazka. A vlastne to začal ešte župan pred ním a pán Droba potom pokračoval a keď si pozriete uh, správu kontrolóra, tak sa budete chytať za hlavu, pretože na tejto rekonštrukcii sa stratilo, tam bolo nejaká horibilná suma nejakých cez milión eur sa stratilo len na rekonštrukcii. Že vlastne zistil kontrolór, že sa napríklad fakturovali čiary, malovanie čiar, ktoré tam vôbec neboli. Ktoré boli namalované v poli. Že proste čiary vôbec neboli a strašne veľa peňazí na takomto úseku naozaj že utieklo. No, vy máte nejaký plán, že čo by ste nadhravovali teda rekonštruovať v rámci tých ciest? No, určite by som ich chcela všetky tie, čo sú... Nemôžem povedať, že za jedno volebné obdobie, koľko toho stihnete, je to veľmi zložité. Ale ak by ste chceli robiť, riešiť dopravu v rámci regiónu, tak podľa mňa na to, aby ste mali dobrú víziu, nie len rekonštrukciu, ale aj stavanie, lebo to sa týka tej regionálnej dopravy a zmeniť tú štruktúru regionálnej dopravy, podľa mňa potrebujete také dve volebné obdobia. Akože to, čo tam je pán Droba, tak za, toto, za tieto dve volebné obdobia už mohla byť tá regionálna doprava spravená, že naozaj, že dobre. Ale není spravené nič. To nehovoríme len o rekonštrukcii, lebo naozaj tá doprava nie je len o rekonštrukcii ciest, to je, to je aj o výstavbe, to je vlastne o celému plánu a stratégii dopravy. A pritom má tam, o, má tam poradcov, má tam odborníkov na dopravu, ale tak viac menej sa stále len rekonštruuje. Tu dopravu potom ešte rozvedieme. Ešte sa spýtam k tomu skládkovaniu, že uh -huh. keď ste hovorili, že vlastne Malacky, Stupava, Senec skládkujú. Ano. A kde oni skládkujú? No Senec má v Senci, v skládku, tam je priamo v Senci a malacky, oni do Zohora. Chodia. Tam je tiež skládka, tam vlastne vzohore máte FCC a v Senci myslím, že je AV, tým teraz tiež navýšili kapacitu, v FCC tiež o, majú navýšenú kapacitu, takže oni vlastne skládkujú na takých tých klasických skládkach, o, o ktorých hovoríme, že samozrejme, že nie sú zlé a treba ich eliminovať, ale majú kapacity, tak skládkujú. A jaké je postoje ešte ohľadom tej brájslavskej spalovne pána Chreena za Ružinou? Lebo teraz ma napadlo, že vlastne ten Ružinov je časť, ktorá vlastne susedí s tým tom, ak priamo neniho portfóliu, tam, čo je za most, mostom, to ešte ružinou stále. Áno. Oni sú v katastrálnom území ružinou, Áno. ale pritom podľa mňa e, možno, že oveľa viacej znečistiu takú rovinku po Dunajské biskupice, ale katastrálne územie je ružinou. Ale pokiaľ viem, tak oni sa viac menej všetci nejak spojili s tým, že nesúhlasia s tou spalovňou. Ale... Viete, keďže vidím, ako sa to robí. Ale na Mestskom zastupiteľstve v Ružinove to alebo lebo tam nevidím žiadny výstup, neviem o tom, že by. Ono to ani neuvidíte, ten výstup, vlastne vy to zistíte až na konci, keď prejde ten proces EA, pretože len dotknuté osoby alebo dotknuté organizácie. Áno, napríklad a... ale vidím, že, že mesto to proste nesúhlasilo, Mestské zastupiteľstvo v alebo Rovinka alebo Podunajskej. No tak oni tiež nesúhlasili, oni to tiež nechcú. Ale mali nejaké... Viete, nejaké uznesenie na tom mestskom zastupčenstve? To vám neviem povedať, či mali oficiálne nejaké uznesenie, ale... A pán viem, že... starosta Hren vystupuje nejako? No, nejak, že by bojoval aktívne, nebojujú ani valo. N nikto z nich nebojuje nejaké aktívne. Absolutne som nevidela, že by sa niekto aktívne postavil a bojoval. Okrem možno tej rovinky. Naozaj, že rovinky tam, tam sa naozaj postavili a tam hneď to zmietli zo stola. A má to nejaký význam aj z hľadiska toho ako dotknutá obec, že to má nejaké také právo veta v tých vyjadrovačkách? Tak môžu sa, veľké... môžu sa vyjadriť, môžu dať nejaké nesúhlasné stanovisko. Lebo tam sa opravoval aj zákon, že vlastne sa oslabil vplyv tých dotknutých obcí. Je. To sa ešte robilo v súvislosti aj s baterkáromom šurany, také legislatívne opatrenia. Tak ono je to, ono je to legislatívne <laughs> tak, že ministerstvo životného prostredia to môže zobrať na vedomie, nemusí to zobrať na vedomie. Takže je to také, že vy už keď nesúhlasíte, ale ja stále hovorím, tieto samozprávy majú veľmi veľký kľúč v ruke, len ho treba využiť. Oni proste, keď majú tú moc, tak ako napríklad pri veťerných parkoch, a oni nezmenia územný plán, že keď to nie je v tom územnom pláne, tak to nepostaví ten investor. A tu je zmenený územný plán? Aby to mohlo slovať urobiť svoju? je bohužiaľ smola tá, že to je v tej priemyselnej zóne. Takže vlastne tu už nemusia robiť nič. Ale ak, to je taký návod, že ak náhodou do budúcna niekto im bude chcieť postaviť za chrbtom tie veterné parky, s ktorými ne, no vlastne ten územný plán o, v žiadnom prípade nejako o, doteraz neuvažoval, tak oni keď to nespravia, že nezmenia, tak to tam nepostavia. Toto je trošku iný prípad. Dobre, čiže keby ste sa vy stali predsedečkom VUC, tak čo by ste robili v tomto smer? Keby to bolo stále ešte otvorená vec? Snažila by som sa, aby sa do toho regionálneho územného plánu, to je tak ten územný o, plán regiónu dali minimálne regulatívy. Ale z hľadiska zastavenia projektu sa tu už nedá veľa robiť, aj? Či? Tak stále viete vystupovať, že povieť, No verejný že, tlak, verejný áno, tlak, to je jasné. akože ja si myslím, že podľa toho, čo vidím, tak ten verejný tlak je na, naozaj najviac účinný. Proste jednoducho ľudia sa musia zaujímať o tie veci verejné a robiť ten verejný tlak a vy keď ho robíte, to je najviac účinné, čo môže byť tak keby boli zvolení funkcionári, ktorí na meste a na VUC, ktoré budú jednoznačne vystupovať a toto ma ako number tému, tak ťažko to môže slovná otvárať, viete? Samozrejme. A nehovoríte ešte o tom, keď sa zmene aj vláda. Áno, presne. Však a hlavne, keď ešte je pred voľbami, tak každý bude chcieť možno byť zvolený, takže proste treba, treba robiť ten verejný tlak. A ja to napríklad stále hovorím aj všade, kde sme, tak na konci mám vždy k ľuďom, jediné čo mám je prozba. A prozba zaujímajte sa o veci verejné, zaujímajte sa o to, čo sa deje vo vašom okolí, čo sa tam ide stavať, čo tam chcete, čo tam nechcete a v akom stave sú podzemné vody, ovzdušie, ale aj o vaše deti, alebo napríklad príbuzných, susedov. Jednoducho treba sa o tie veci verejné naozaj že zaujímať a starať sa o všetko, čo okolo vás funguje. Je to veľmi dôležité. A ten verejný tlak, a to som si všimla napríklad až pri tých veterných parkoch, že keď tí ľudia sa spojili a začali sa o to zaujímať, tak naozaj to spravilo veľmi veľa. Jednoducho ten verejný tlak je možno jedna z tých najdôležitejších vecí. Dobre, a ešte privítam pana Halasa. Dobrý Nech sa páči. A a dáme si teraz prestavočku a potom sa budeme menovať tým ďalším témam a hlavne doprave. Takže prestávka. You don't have to wait for this pekný večer ešte raz zo štúdia konzervatívne pozície. Ja tam ešte upozorňujem na mail, kam môžete posielať svoje dopity smerom k hostiam a k témam, ktoré dneska preberáme v konzervatívnej pozícii studiozavina.slobodnývysielac.sk Dnes je hostom pani Zuzana Krajčovičová a už aj pán inžinier Martin Halás členovia presenstva so strany Právo na pravdu. Vrátime sa ešte na chvíľočku k prv. Slovnaftu kdy ste, pán inžinier, hovorili o tom, že ste z podunajských biskupí za vlastne tie environmentálne témy, ktoré sa v prvej hodine preberali. Uh, ste už riešili niekedy v roku 2015 petične tú environmentálnu záťaž, ktorú slona v tom čase robil a boli tam nejaké také výstupy tak by som sa rád pýtal na ne, čo ste v roku 2015 riešili so Slovnaftom a potom ešte druhá vec, že vlastne čo si o tom myslíte, lebo my sme o tom rozprávali v prvé hodine, že vlastne uh, tá spalovňa Slovnaftu, jak je teraz postavená, je vlastne čisto biznisplán súkromnej spoločnosti Slovnaft a vlastne, že meský komunálny odpad je plne pokrytý v režii mesta, a keď sa kapacitne rozšíri e, v portfóliu mestského podniku, keď sa to investuje mesto do mestského podniku, teda do štátneho podniku, tak bude zodpovedať, e, teda rozšíri sa kapacitne na dostatočné množstvo, okolo 20 tón e, Um, ročne, stačí to rozšírenie, tak bude plne pokrývať nielen meskú potrebu, čo vyprodukuje a likviduje ten odpad, ale aj um, kapacitu VUC, takže Braislavského. Takže mňa by teraz zaujímal váš názor, čo ste do roku 2015 doslovne na riešili a aký je váš pohľad na tento čisto biznis projekt súkromnej spoločnosti Slovnaft. Ďakujem vám pekne. Tak v prvom rade si musíme uvedomiť, že Slovna je súkromná firma, je to maďarská firma a Slovnavo, kedy to ja vnímam, ako som sa nasťahoval do skupic a začal som robiť tieto aktivity, proti Slovnaftu, proti tomu hľuku, smradu a všetkým tým negatívnym efektom, tak stále to tak vnímam, že jednoducho ten biznis plan a ten biznis Slovnaftu bol vždy povýšený na ten verejný záujem. Hovorím to úplne otvorene kvôli tomu, že Slovnaft od začiatku vlastne sa snažil tak vystupovať že akože ústretovo k obyvateľom. Nám čo sa podarilo v tom 2015 zmeniť ako prvú vec bolo to, že oni vtedy stavali tie rôzne šľadjaké ihriska po celom Slovensku a dostali vysvetlené jednak tie meské časti podnojenské biskupice, ale aj tých okolitých, že teda mali by v promrade robiť niečo pre, tie, pre tú spádovú zónu toho hľuku a smradu, ktorú slovná produkuje tu v tu Bratislave. Čo je pre mňa nepochopiteľné a to je asi také správanie tých hlavne tých komunálnych politikov v Bratislave, že viete, keď máte niekde odpadok, tak oni vám tam kľudne vysypú celé, celé vedro odpadkov a to presne platí. Tie podnojenské biskupice sú takí taký, uh, trojuholní, ale nie že by to tam mizlo, ale tam sa to všetko kopí. Tam máme jednu spalovňu, teraz tam má byť druhá spalovňa. Máme tam tú skládku Vasal, ktorá ešte v čase, keď súčasná vicežupanka pani Ožvaldová, ktorá bola vtedy, vtedy starostkou mestskej časti Podnájarskej biskupice, tak ona z toho svojho okna v prvom poschodí videla tú skládku Vasal, ona jej sa tam hromadilo a ona sa celé tie roky tvárila, že tá skládka tam nie je. To bola tá ilegálna skládka, za ktorú bol ten pán potom aj zavretý nejaký čas, ale aj v mestskej časti podnájskej biskupice a voleným zástupcom to zjavne nevadilo. A tak sa deje aj doteraz, pretože keď si zoberiete, tak akýkoľvek biznis biznisplán slovnaftu uh, vždy narazí na niečo. Ja by som to možno pripísala aj tomu, že jednak je to uh, spojené s pánom Világym teda s nejakou to, tými oligárkami a, a mňa čo najviac mrzí je, že Bratislava je hlavné mesto a hlavné mesto by malo byť výkladnou skriňou celého by som pola Slovenska. Choďte sa pozrieť, ako to vyzerá v tej biskupice. Choďte sa pozrieť na tie odpady, na tie skládky, ktoré tam sú a, a príde vám zle. A keď si zoberiete, že v takomto prostredí máme vychovávať svoje deti, keď si zoberiete, že v takomto prostredí a v akom stave sú tie spodné vody už len pod tým vasalom, nehovoriať o tej nešťastnej vrakonskej skládke a ďalších, ako... Ja si myslím, že tu sa vedome klame a vedome sa zavádza a vieme povedať na príkladoch možno aj SCP Ružomberok, tam to teraz riešime tiež a to bude za mňa, že veľmi vážna kauza, jednoducho štátne orgány veľakrát podlahnú peniazom tí úradníci a ja som presvedčený o tom a dneska to možno hovorím bez dôkazov, ale ak nájte šancu Zuzane ako, ako Županke, že tam bude, jednoducho musí nastať kontrola takýchto firiem ako je Slovnaft a ako sú tam tie ďalšie skladky. Na to, aby sa naozaj kontrolovalo, aby sa nevypínali komíny, aby sa nevypínali všetky tie sajerajty, ktoré idú, ja som chodieval aj na ryby. Viem, že nikdy sa do malého, z Malého Dunaja ryba nedala zobrať. Jednoducho ten sajraj, ktorý sa tam vypúšťa z toho Slovnaftu a proste stále sa tvárime, že ten slovnaftu tu síce je, ale že neznečistuje to To prostredie, nehovoriac o tých malých prachových časticiach, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu a ďalšie veci. Takže... Sú nejaké nezávislé merania mimo Slovnaftu, lebo sme to rozprávali v prvej hodinke, že vlastne, čo sú tie merania nejaké kontrolné, tak vlastne mám mm. režiny Slovnaft. Čiže firma kontroluje sama seba. Ale sú nejaké nezávislé. Stanice, napríklad to vypušťanie toho odpadu do toho malého Dunaja alebo do toho ovzdušia. Slovnaft si platí svoje stanice, pokiaľem hmm. aspoň vtedy, keď sme to riešili v 2015, to myslím, že mali dve alebo tri. Oni aj deklarovali, že ako je to finančne náročné. Pozrite sa, uh, Slovnaft by mal byť za mňa firma, ktorú by mal vlastniť štát a nemal by byť súkromná. Dnes to trošku premostí možno na súčasnú situáciu, keď vidíme, že znova štát dáva zo svojich ropných zásob súkromnej firme, aby mohla vlastne prežiť, lebo povedzme si pravdu, keby dneska štát nedal tú ropu slovnaftu, tak slovom by skončil, čo sa týka výroby ropy, aspoň na nejaké teda dočasné obdobie. Čiže toto je prvá vec. Ak by sme tam boli my v rámci práva na pravdu, nehovoriac o tom, že zúzaná ako županka, tak jednoznačne my by sme v tomto kroku, keď štát dáva tú pomoc, by sme povedali najprv, že je dobre, ale najprv nám tie akcie do štátu a jednoducho, je to vlastne štát takisto ako aj ďalšie energetické podniky. To je prvá vec. Druhá vec, to neexistuje, aby takáto firma, ja to poviem doslovne, lebo mám skúsenosti s ďalšími aktivistami, e, terorizovala vlastne Bratislavu takýmto spôsobom. Jednoducho tie skládky a to všetko Mala mal minimálne slovnáť ak ma takýto záujem zlikvidovať a robiť niečo pre tieto mestské časti. Ja si pamätám, že v roku 2015 bolo na daniach len okolo 5,5 milióna eur, 5,5 milióna eur v roku 2015, ktoré slovna vplatil na daniach Bratislava ako magistrátu a mestskej časti, teraz počúvate ružinou. To znamená nie biskupice, nie rovinka, nie Petržalka, tí, ktorí sú zasiahnutí, ale rúžinou. A teraz ja sa pýtam, že za tie peniaze sa nedalo niečo sanovať na rakúnskej skladke, nedalo sa niečo sanovať na ďalších skladkách. To jednoducho, my budeme pristupovať k tomu, že tu niekto zoberie tie peniaze, v tomto prípade valo a, a chrén mhm. a ďalší, mhm. A, a budeme sa tváriť, že však to je v poriadku, no v žiadnom prípade. A toto je presne tá úloha, ktorú by mali plniť politici a ja verím, že to, s týmto Zuzana zjedná jednoducho nápravu. Tu sa nebude hrať štrosia politika, že droba si strčí hlavu o, do piesku alebo chren, a budeme sa tváriť, že však my máme tie peniažky a sme vysmiatí, a ostatné mestské časti budú tým trpeť. Čiže jednoducho to budú tie firmy píska, tak ako sa povie a tak ako budú politici a zavelia. A toto ja verím, že zjedná tá náprava. Ešte by som sa vrátil o jedné veci, lebo sme boli, a poviem to veľmi otvorene, častovaní za, za fašistov od týchto progresívnych mimovládok, ako sú, sa volajú tie matky, znepokojené matky a tí, títo ďalší politickí aktivisti. Ja sa chcem spýtať pána Vala a týchto znepokojených matiek, ktorí je 6, 6, 7, ich tam je vždy. Prosím vás pekne, a kde ste boli 8 rokov, keď sa riešilo toto s tým Slovnaftom? Vám to nevadí, čo ten tu za tie roky robil ja poviem veľmi otvorene, ako fungujú tieto progresívne mimovládky a ja neviem, či to bude tak aj v tomto prípade, ale možno by stalo za nejakú občanskú protikontrolu, či to nerobia len kvôli tomu, aby potom nedostali peniaze od toho slovná naftú cez 2% alebo niekde inde, lebo ja mám taký pocit, že tieto progresívne mimovladky sa presne takto správajú, že vystrčíme rožky a potom dostaneme peniaze, však si pozrieme, koľko peniazy dostávajú všetky tieto cyklotúry a neviem, ak sa volajú tie všetky progresívne mimovladky odvalajú od drobu. Takže toto všetko skončí a peniaze, ak tam príde Zuzana a ak tam príde právna pravda, budú chodiť priamo občanom, budú chodiť na materské centra seniorom a nie týmto pochybným mimovládkam, ktoré teraz e, Válo aj Droba v Bratislave protežujú. E, ten tým Válo, a samotným Válo, však to je vnuk komunistického funkcionára a nie že komunistický funkcionár takého hoďakého, však to bol minister e, slovenskej komunistickej vlády. Uh, pán Válek, súdruh Válek teda, takže oni vám nadávajú do fašistia, sami sú bývali teda rodiny výsokých stránskech funkcionárov komunistickej strany, zločinného režimu, takže je to také komické a on má viacero tých ľudí okolo seba, ktorí sú deťmi a vnukmi takýchto komunických funkcionárov, však je pravda, že to bolo nejakých 450 komunistov na Slovensku, ale takýchto nosných, ktorí boli členovia UVKSS a tých hlavných štruktúr, tak tých zase nebolo tak veľa. Toto sú väčšinových detí a vnúci. Takže to je komické, keď vlastne takíto ľudia vám niečo vyčítajú a vy s tým vlastne nemáte nič. Boli ste nejakí šania macha, vnúci a deti alebo, ja neviem, ako komicko funkcioná a ty gašpara? No, tak proste to je komické, takéto ostrakizácie. A treba ostate vecné rovine. To znamená, slovne je problém, toto je biznis plán čisto tejto spoločnosti, ktorý rieši možno to, že rafinéria, keď sa spolieha na ruský prúd, ktorý prechádza cez vojnové e, územie, tak nebude prichádzať a keď nedostane nejaký iný kontrakt, ako tú ropu dostať do Slovnachtu, tak rafinéria nebude mať čo spracovávať, tak možno utlmí rafináciu a bude robiť biznis projekt spalovne a bude spalovať odpad. Nie Yeah. Vrajislavy lebo tu nepotrebuje, ale možno odpad z Maďarska z a nevskade, ten plan. Ja by som ešte v tomto zabudol zabol jednu vec doplnil, neviem, či to je to ešte stále v platnosti, ale ja si pamätám ešte za mojich čas, keď som to riešilšia starostka, ter, terajša víca pani Ožvaldová, starostka biskupicia, povolila, a to neviem, či biskupičania vedia. To bola jedna spoločnosť, ktorá dostala osúhlasom súhlasovnej časti povolenie na to, aby sa vozil biologický odpad z nemocnicť, za má zvyšky, ktoré sa v nemocniciach v Rakúsku na skládku biskupiciach. Čiže my sme tie biskupice a tie podzemné vody, ktoré tam sú v rámci toho podložia, my sme si ešte aj takýmto hnusným, nechutným odpadom znečistili alebo znečistujeme. To znamená, že naozaj tí politici sa za tie roky správajú ako keby im to tu proste a keby sme tu nemali mať naše deti a naše vnúčata. Takže za mňa je toto jedna obrovská katastrofa a keď si zoberiete ten Slovnaft, keď si zoberiete, ako doslova parazitovali na ziskoch na tej ruskej rope, ak si zoberiete, že neslovna vlastne dostáva zo zásob štátnych vlastne ropu a vyrába z nej a zoberte si a povedzte mi naozaj jednu vec, ktorú Slovnaft pre Bratislavu urobil. Dneska si neviete povedať, že postavil školu. Viete? Áno, neviete zo... si povedať nič. Ako ja si myslím, že, že musí, a toto je presne aj úloha tých politikov, tých lokálnych politikov, že ak to máme takúto firmu, tak jednoducho tá firma musí robiť niečo pre tú Bratislavu, pre tie mestské časti. Viem, že keď bolo nejaké obdobie, že dosahovali mimoriadný zisk ten slovnaft, tak bolo aj mimoriadne zdanenie, nejaká vec sa ešte odvedla, a ešte pol miliardy tento slovnaft vysí a všetko používa preto aj nejakým spôsobom kreatívne, aby nemusel ten pol miliardový dlh ešte zaplatiť zvlášne to mimoriadne zdanenie. A no to tam po... visí. takže nie, že by bol nejaký altruista, ešte aj to, čo má zaplatiť, tomu sa bráni. No pozrite, to nie sú len v to sú, povedzme si otvorenie, to sú energetické firmy, to sú potravinové reťazce, to je kopec ďalších firiem, toto je ďalšia vec ktorú ozoskave na téma uh, flotily v taxikoch. Jednoducho, tu si povedzme otvorenie, že štát tých veľkých necháva si zarábať a prevádza si zisky do zahraničia. A akokoľvek to podivne znie, prečo to tak je, jednoducho, tá finančná správa ministerstvo financí tu v tomto jednoznačne zlíháva. Ja si myslím, že pokiaľ by sa nasadila, viete, zoberte si obuvníka, my máme aj takého veľmi šikovného starého pána obuvníka, ten mi povedal, že viete, uh, pán Halas, teraz... Oni asi potrebujú peniaze, tak robia nám kontroly. Oni robia zmrzlinárov, oni robia proste takýchto ľudí, oni, oni postihujú ľudí, ktorí z doma pečú, ktorí zavarajú džemy, tak ako to odporúčal pán minister Kamenický, ale tieto veľké firmy, oni vlastne nehávajú v režime, že robte si, čo chcete. Viete si predstaviť, že vy by ste tu, ako ste, dlžili že 500 miliónov, ale akékoľvek peniaze štátu a jednoducho ten štát by ich nevedel od vás dostať, veď by vás zavreli. Reálne by vás zavreli na ďalší deň. A tu si proste firma ako Slovnáft môže dovoliť nezaplatiť daň, ktorú jej výlubi tento štát. No povedz si mi, v akom, kde potom žijeme? A povedz si mi, ako je medzinárodne. V Slovenskej oligarchickej republike. No ale viete, a potom niekto si kúpuje futbalové kluby, nakupuje si hráčov, prevádzkuje si neviem čo všetko a my to máme platiť? Ako nehnevajte sa. Toto je ako za mňa ceščiaru. Áno, však toto je vidné v tej komunálnej politike, že žijeme v Slovenskej oligarchické republike je to vidné v tej celoštátnej a treba povedať, že kto si myslí, že progresívne, Slovenská progresívna láda by bol nejaký, nejaká alternatíva pre celoštátnu politiku, tak nech sa pozrieť do bratislavského VUC a bratislavského mesta Bratislavy, ako sa to riadi a sú tu tie isté problémy, tie isté vplyvy oligarchov, aj ten Slovnaft a dokáže si nejakým spôsobom vylobovať a otázka je Vatikánskom meno, alebo čím, proste stanoviska. Také, že sa buď neprotestuje, alebo sa to ešte prepáči. No, ideme na dopravu, lebo to je tiež je veľmi zaujímavá vec tak vlastne e zo svoj, svojho času sa riešila autobusová doprava. Ja som sa povedal mm. to škátu histórii a veľmi rád, keď to poviete aj vy, že vlastne, akým spôsobom došlo k tomu vôbec problému na tých mlynských nivách, lebo to bola autobusová stanica už niekedy na konci komunizmu sa dostávala a dozdala sa do prevádzky 88. roku. Čiže bola to integrálne, integrálny priestor, ktorý proste dlhodobo slúžil do tomuto záujmu a teda aj privatizácia sadky nám to nemala nič zmeniť, ale zdá sa, že je tam problém. A problém nastal aj nedávno, kedy vlastne, uh, sa to nezdádlo zlejska aj VUCEčka menežersky, aj mesta a dochádza k redukcii tej dopravy a vlastne nejaký svojvoľnému, by som povedal, aspoň tak sa to mediálne hovorí, svojvoľnej redukcii zo strany súkromníka, ktorý proste vlastne má nejaký priestor, bývalé autobusové stanice a vlastne tu autobusovú stanicu, ako keby tam ani vôbec nemusel mať. Tak mňa ja sa teraz pýtam na vás, ako povedzte mi vy na to svoj pohľad a potom povieme aj nejaké tie možné riešenia. Tak môj pohľad na toto je taký Keby som to mala, že do pár slov alebo do pár vied zhrnúť... môžete rozprávať. No, tak ja by som to povedala, nechcem to tak, že veľmi expresívne, ale toto je pekný príklad toho, že developer je doslova, že nenažraný a mesto, alebo teda VUC, je neschopné. Proste jednoducho tu vidíte dva príklady. Ale konkrétne treba. Kedy sa to stalo? Čo bol problém? Tak problém... Jak prvý... bola podpísaná privatizačná zmluva sadky, napríklad? No, prvý, prvý problém nastal pri tej privatizačnej zmluve, že tá, oni vlastne o, sprivatizovali s privatizačnou zmluvou, dostali stanicu, o, k tomu odkúpili nejaké pozemky, ktoré boli lacnejšie. Bolo oni... tam nejaké vecné bremeno? No to je to, že nebolo nič. Vlastne tá privatizačná zmluva, ona bola veľmi laxná, to znamená, že ona, ich, ona im nedávala žiadne nejaké povinnosti. Oni nemali napísané, že koľko to musia prevádzkovať, koľko stojíš tam musí byť, e, a potom, že napríklad nič, jednoducho nič že tam nebolo. Privatizovali Sadku ako celú, nielen Braislavsku stanicu v rámci toho, to privatizovali a vôbec to nebolo nejakým spôsobom viazané ohľadom štátu, Presne tak. Že vlastne, či tá autobusová stanica môžu zrúbať a môže tam robiť obchodné centru hej? Úplne mohli to zbúrať. Tak a bolo to vlastne len také, že na dobré slovo. Na dobré slovo napríklad boli aj lacnejšie. Kupené tie pozemky, čo sú v okolí, s tým, že oni len povedali, že o, budete to mať lacnejšie, ale budete prevádzkovať aj autobusovú dopravu. Ale to nebola podmienka. To ani zmluvenie, nebolo to bolo, zmluvenie, bol to, bo, to, ničom. Bola, to je bolo len to per dohoda. Húbam, jak sa povie, áno, áno? to je proste len dohoda a tým pádom. Sa, dohoda. Áno, Áno. A tým pádom sa nemajú oni ani vlastne čoho chytiť, keďže tam neboli Dobre, nejaké a pri regulány. ústnej dohodne takýto to bolo kto? Pri tejto ústnej dohobie? Za mesto, máte? za VUC, za štát. To za mesto a za VUC, to už si vôbec nepamätám, kto tam bol, ale jednoducho vieme, že tam bol developer Haber Avis, ktorý to vlastne. Celý tera... čas bol rovnaký developer, a... keď sa nezmenil. To, áno, to je vlastne. Z privatizácie satky. Slovák sa Line bol, uh, Slovak Lines, to znamená, že bola sadka Slovak Lines, oni niekedy aj prevádzkovali vlastne tú regionálnu dopravu, tam bol potom ten ďalší problém, že teraz to už nie je slovak Lines, ale teraz je to aríba. to povieme. A je to stále ten Haberavis. Môžeme hovoriť Haber Avis a to bude každý vedieť, o čo ide, lebo tak je to aj naozaj. Dobre, Čiže bola nejaká znova per hubam pri privatizácii, že proste nič nebolo dané zmluvne a tak ďalej, ale že bude tam nejaká stanica zachovaná, nejaká kapacita bola tiež ako per hubam daná, alebo to bolo také, že voľná rížia toho reavisu, alebo zasa nejaké také perhubu, mám s aktuálnym, by som povedal, zástupcom na mestsi, s primátorom, alebo s predsedom VUC Bratislava, najprv tom pánom Drobom, že vlastne aká kapacita by asi mala byť v rámci budovania ešte ní v terajších. Tak zmluvne to nebolo podchytené. Zmluvene nie, ale nie. perhubam, akože len tak v rozhovore. Pri rozhovore si myslím, že ona tá, tá kapacita bola. Tam bolo, myslím si, že nejakých 100 tisíc ľudí, čo tady vlastne mohlo prejsť. Čiže vlastne tá kapacita, ona projektovaná nejaká bola. Vždy musíte nejako projektovať. Ale stále je to to, že nebolo nič zmluvne podchytené. Takže stále, tak ako ste povedali, je to len perhuba. že vlastne je to úplne zbytočne sa o tom aj rozprávať. Pretože oni, keď sa dneska zle vyspia, tak proste zajtra to zrušia. Jednoducho to zrušia a, a hotovo. A žiadny problém. Dobre, pozeral som sa, že vlastne oni, e, tie znepokojené matky, ta neomarsizická eseročka, alebo teda neziskovka toho progresívnoho Slovenska, dávala taký dopyt e, na BH Rehavis, že vlastne... E, keď rušia teraz, lebo významne redukujú to, čo vybudovali v rámci mm -hmm. tej prvého, prvého nástroju NIV, tam vybudovali nejaký 36 nástupíš, teraz to chcú redukovať na 19, vlastne to už redukujú, potom nejaký 8 výstupíš, na 2 to mm -hmm. dali a nejaký 92 pôvodne tam mali tých miest tiež na teleusnej dohode postavených a teraz to na 29 redukujú. No oni v rámci toho, že to redukujú, tak tam dávajú nejaké prevádzky. Myslím, že tam bude reťacec potravinový. Kalflán, tak nebude menovať to je jedno. Proste reťazec potravinový do sutrenu, do garáži. Hej? A teraz, že to obzdušie, tam nech tak ďalej. No a oni povedali, ale to sme koladovali ako garáže. Viete, čiže to nebolo na ako autobusová stajca, bolo to koladované ako garáže. Otázka je, či môže ísť do garáže nejaký potravinový reťazec. Viete, to zasa... Však to niekto musí povoliť. Sú tam nejaké tie vyjadrenia, hygieny a tak ďalej. To sú zasa tie teda ďalšie veci. Ale BH RSS je veľký investor, tak som vedel, ako dopadne na týchto, na týchto úradoch miestne príslušných na schváľovanie takýchto vecí. Ale váš názor teda na to, že vlastne... Ja som, sa, ja som si pozeral stanovisko mesta... Mm -hmm ale hlavne vuc bratislavského, lebo treba povedať, že nivy bola koncipovaná ako prímeská doprava, to znamená mm -hmm. z tých okolitých regionov bratislavského kraja vlastne ten spád sa riešil na tie nivy a potom odtiaľ to vyjde a pôjde to mesko dopravu, ktorú rieši mesto. Čiže mesto má v tom nejakú ingerenciu, ale hlavne to VUC-čko, kapacity mm -hmm. a tak ďalej. A pán Droba má také vyjadrenie, že vlastne to, ako on s tým nič nemá v podstate. To je vec, akože toho súkromníka a proste čo, čo prečo ho otravujete. Mm -hmm. Tam treba v, ju, v septembri alebo kedy sú bolby by na jeseň pána dropu zvoliť a to je všetko, čo vás má zaujímať. Ano? Takže vás názor na toto. No, je to určite chyba aj e, súčasného župana vedenia župy a nie je to len o regionálnej doprave. Je to o regionálnej doprave, máte pravdu, ale je to aj o tej napríklad, čo chodí z Trnavy a z okolitých obcí. To nie je len v, v rámci Bratislavského samozprávneho kraja, veď tam chodia aj z Viedne, tam chodia autobusy, tam chodia zo širokového ok okolia. A vlastne pán Droba spravil čo? Pán Droba spravil to, že on tu dopravu napríklad e, z Modry, z Pezinka, tie autobusy. On ich presunul na zastavky, ktoré sú zadarmo, to znamená niekde prievoz, bajkalska. Takže tí ľudia sa nedostanú na nivy, oni vystúpia niekde inde. A tu sa stretávame s dvomi paradoxmi. A a toto... Tam, že vás nebudú zastavoť tie autobusy len troška spomalia na 20 a bude sa vyskakovať, <laughs> lebo proste aby nezískali zácpy, viete? No, veď práve to je to, že toto znamená, že normálne tá doprava v Bratislave skolabuje. Veď už teraz tá doprava sa nedá nafúknúť v tej Bratislave a teraz, keď všetky tie príjmenské autobusy začnú na týchto zástavka, ktoré nie sú na to prispôsobené, začnú zastavovať a tí ľudia vystupovať, tá Bratislava skolabuje. To je proste jedna veľká katastrofa a ja vôbec nechápem, že ako rozmýšľajú a čo vlastne týmto chcú dosiahnuť. No to sú tí progresívni manažeri toto. Pán Droba na VUCEčku a pán Valo na meste, pretože tam pôvodne bol plánované zasa všetko per hubam, nízluvne, čo je tiež akože non plus ultra, z hlediska menežerstvo, mm -hmm. ako sa riadi komunál, alebo ten štát pre výkon štátnej správy, to je úplne akože kocúrkovo a tam bolo v rámci per hubam rozprávané o tom, že tam sa má 1800 autobusov na ten nívy dostať do tej garáže, hej, do tých pôvodnej kapacity a že tam ešte rozšíra 2500 a že komfortne tam vystúpia tí ľudia, aj keď je dáš, a klimaticky nejaké nepriazne počasie, ale aj v lete samozrejme. A potom sa odtiaľ vynoria. Však je to aj na úrovni, cez nejaké nákupy, cez centrum a tak ďalej. A potom v hupnú vlastne kapacitne aj do tej meskej dopravy, ktorá tiež má svoje problémy v tej oblasti, to si povedzme, lebo sa tam stávajú tie 100-metrové sídliskové vežiaky na bývalé Apolke. A tiež to nemá dopravné riešenie, ale chvála Bohu sú tam väčšinou investičné byty, lebo keby tam došli reálne bývajúci ľudia do tej kapacity, tak proste tam sú zácpy permanentne. Mm -hmm. No ale vráti sa k tomu takže taká kapacita bola myslená. No ale to je ako absolútne nerezituálne. Druhá vec, že vlastne súkromník si robí vlastnú menotvorbu toho vjazdu, ktorú tiež ako pán Droba nevedel vyrokovať, lebo tam neustále zvyšuje proste prijazné za ten autobus a to je tiež jeden z problémov ako ekonomických, ale to je iba zasa manažerské zlyhanie pána Drobu. Áno. že vlastne mm -hmm. takéto veci dopustil. Máte pravdu, pretože všetko je toho rokovanie A keď sa teraz pozrete, tak pán Droba robí to, že on strká hlavu do piesku, tak ako povedal môj kolega vlastne. A vôbec ako keby nechcel rokovať s tým developerom o tom, že teda znížime a spravíme nejaké opatrenie. My tam máme teraz cez nejakých 20 eur, čo som naposledy pozerala, to prístavné. A teraz keď si zoberiete, že v okolitých krajinách všade je nižšie. My máme jedno z najvyšších. Bolo 13 eur, cez 13 málo a teraz je niečo cez 20 Eur. akože naozaj sa rápidne zvýšilo a naozaj zo okolitých krajín, keď si zoberiete, je najvyššie. najvyššie zo všetkých. Ale stále je to o tom manažmente a je to, je to o tom rokovaní. Teraz si myslím, že normálne, že je na čase, aby sa konečne tí progresívci trošku zobudili, že trošku ich to prechádzka, lebo ľudia sú naozaj nespokojní. Viem, že už nejakí obyvateľi aj peticiu za zachovanie a autobusovej stanice, myslím, že z Pezinka spravili. A aby sa normálne postavili, začali rokovať za tým stolom a spoja sa, habereavís, droba, valo a vymyslia, ako to zachovať a aby tá doprava neskolabovala. Lebo riešenie na to určite je a nebudem im dávať návod, riešenie na to je, ale naozaj by trebalo, aby sa konečne zobudili a začali pre tých ľudí niečo robiť. Ja, ja by som možno zúska k tomuto, keď možno vám doplnil, niektorí poslanci aj na Župe, aj na magistráte otvorene hovoria, že Uh, títo politici uh, sú biele kone uh, JNT a teda finančné skupiny, ktorá stavia Bratislave a hovoria to úplne otvorene. Uh, ja by som použil ten príklad, ak dovolíte toho bývalého PKO, to si v mojom veku Bratislavčania pamätajú, kde vlastne teraz majú, Pamätajte si, čo bolo niekedy PKO, to bol taký ten stánok kultúry, kde sa ľudia vlastne chodili prechádzať, kde boli všetky spoločenské akcie. No dneska tam majú výraz práve aj JNT, jeden spolu, fin, spolu vlastníkov alebo spolufinancovateľov, to je trojhektárový pozemok a tam majú, to je vlastne najlukratívnejšia lokalita pri Dunaji a tam majú vlastne výraz byty. Ano. a históriu, keď si zoberiete ako to malo, a to má, to má spojitovať aj s Valom vlastne teraz je tá, že najprv to vlastne ten KDH primátor Ďurkovský, Ďurkovský predal nejaké schránke na Cypre, keď si pamätáte pozemky bez súťaže, dostala to jedna firma, kde sa potom ukázalo, že teda tam bolo GNT a ja myslím kresko, ak sa bola tá firma ďalšia. Potom došiel ďalší primátor, to bol ten nezrovnal, ktorý vlastne za euro predal všetky budovy, s tým, že výsledok toho predaja mal byť, presne týmto firmám, že tam malo byť planetárium a nejaké verejné priestory. A nakoniec prišiel Válo a Valo povedal, že tam nemusí byť planetárium. To planetárium mala staba tá súkromná firma, ktorá tam teraz stavia tie najlukaratívnejšie byty. A valo len tak povedal, že však my to postavíme za naše peniaze, za peniaze Bratislavy, ešte to opýtajú, oč sa tu peniaze, čiže za peniaze Bratislavčanov to postavíme v ZOO a žiadna podmienka žiadnych verejných priestorov tam nemusí byť. Viem, či on tam nechcel nejaké plato, viete, ak je ten vyústredie toho mostu Sena P, a potom tam sa ide vlastne medzi tie hradby pri Martin, Dome svätého Martina, že nejaké plato z to nechcel. No, výsedok je, že tam budú, že to je 3 hektare najlukratívnejší pozemok v Bratislave, kde najprv schránka potom za euro pozem, potom za euro všetky tie nehnuteľnosti zrovnali to so zemou doslova a nakoniec aj to planetárium tam nebude, bude v zoo. Čiže takto pristupujú vlastne títo, títo primátory a celé toto osadenstvo, ktoré tam je, ktoré jednoducho treba vymiesť. Ak sa bratislavčania aj obyvateľia Bratislavského samozprávneho kraja rozhodnú, že chcú túto progresívnu bandu ďalej, ktorá tu kradne a ktorá jednoducho vychádza v ústrety developerom, a nikomu inému. Ja sa pýtam, kde je električka, ktorá bola slubovaná doby skupic? No, nepostaví sa, pretože GNT potrebuje za to zase ďalšie výhody. Jednoducho, tu sa sťahujú ministerstva, ukončujú svoje pôsobenie uh, v celej Bratislave, vo svojich budovách, že si zoberte, kde sedí Snehuliak uh, či Huliak a títo ďalší ministri. Jednoducho, všetci sa stiahujú, máme teraz GNT maniu v Bratislave, viete. To bude teraz najpopulárnejšia Takže si progresivná skupina. Dávajú sa tie budovy ako nadbytočný majetok štátu, sa to predáva, potom sa zrekonštrujú nejakou finančnou skupinou a tak sa to potom späťne vracia ako do formy prenájmu. Takže naozaj to je ďalšia vec, ale vrátim sa ešte k tému, tej autobusovej stanici, lebo tam bol ešte taký jeden z tender, ktorý organizoval pán V.U.C., predseda DROBA mm -hmm. a to bolo to, že vlastne on menil uh, vlastne nejakú dodavatela služieb na... Uh, autobusovej doprave. Uh, tam bola nejaká Slovak Lines, no. ktorá vlastne mala ako tie, tie služby a on vysúťažil firmu Ariva no. v roku 2021, ktorá nemala ani vodičov, ani autobusy. Čo to bolo za tender? Že vlastne takto pán predseda... Teda samozrejme skrachovala celá doprava, hej, akože nevedia zabezpečiť linky a tak ďalej proste. Čo to bolo za tender a vlastne čo bolo najmotivu toho tendra? Ten tender bol opodstatnený, lebo vtedy sa menil zákon a to znamená, že už to prechádzalo tým obdobím, že bol povinnosť spraviť tender a nemohol sa to dať len tak e, nejakým priamým zadaním. Ale je pravda, že keby sa niekto začal možno štuchať v tom tendri, tak tak, ako ste povedali vy, že oni nemali vôbec vodičov. To znamená, že oni potom, tá Ariva, viem, že ona v tom období začala napríklad masívne voziť Uzbekistancov sa mi zdá, mm -hmm. že to boli z Uzbekistanu ľudí, šoférov, aby vôbec mohla prevádzkovať tie autobusy a viem, že to bol dlhodobo problém. Tam nastala nejaký boj a spor, uh, Martin Kul má opráva ak si to bež lepšie pamätať, že keď sa to vytendrovalo, tá Arriva, tak ona chcela stiahnuť zo Slovak Linesu tých šoférov mm -hmm. a oni nechceli. Oni sa postavili na zadne, že nie, nepôjdu a práve preto začali tých Uzbekistancov sem vlastne všetkých ťahať a všetkých takých tých potom aj samozrejme vedeli, nevedeli šoférovať a tak ďalej, ako vieme aj doteraz. Ja by som ale doplnil ešte, netýka sa to možno priamo toho, keď hovoríš o tých cudzincov. Uh... Myslím si, že Bratislava, Bratislavský kraj je úplne jasný príklad toho, ako by vládli progresívci. Zoberte si, že tu máme na Slovensku dneska oficiálne okolo 180 tisíc Ukrajincov, ale reálne ich tu je podstatne viacej. A zoberte si Bratislavu a okolie Bratislavy, čo sa týka škôl, škôl, vyšetrení u lekárov. Jednoducho Ukrajinci majú prednosť pred Slovákmi. A toto je fenomen, ktorý sem prinieslo progresívne Slovensko, Válo Droba a títo všetci progresívni politici. A dneska, keď už sa aj bavíme, uh, nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách, jednoducho ľudia to pociťujú. Uh, myslím si, že teraz najnovšia kauza, ktorá tu je, že Ukrajinci mali prednosť uh, pri vydávaní rezidenčných kariet. Neviem, či ste to zachytili. Jasne. Je to problém. Ja som si takisto žiadal, ktoré, a bol to, bola to dosť veľká tortúra, najmä ak ste mali firemné auto, alebo teda auto, ktoré ste mali priamo na seba napísané. Uh, ja dokonca u nás v Biskupice mám ten problém už dlhodobo, že keď chcem parkovať u, pred sebou, pred rodinným domom, tak jednoducho mám s tým obrovský problém. Ale Ukrajincom nemáme problém umiestňovať deti do, škôlok, do škôl, nemáme problém vydávať im prednostné rezidenčné karty. Takže ja by som toto videl ako jeden obrovský problém, ktorý si Bratislavčania zatiaľ neuvedomujú a ktorý bude podstatne väčší, pretože už neznám napríklad, e, s, e, máme avíza s poslancov z Národnej rady Progresívna Slovenska a Sasky, ktorí hovoria o tom, že oni by chceli tu naturalizovať týchto Ukrajincov. Čiže nám sa môže naozaj Bratislavčania v krátkom čase stať, že ak Valo Šimečka, Greling a Spol vybavia týmto Ukrajincom tie trvalé pobyty a tie Ukrajinci tu budú, tak jednoducho oni nás vo všetkom prehlasujú. Bude tu politická strana, ktorá bude zastupovať Ukrajincov a jednoducho táto, táto politika progresívneho Slovenska vala a drobu, že Ukrajina na prvom mieste sa môže stať skutočnosťou. Ale no len v komunálnych voľbách môžu voliť to viete. No, Pokiaľ majú trvalý pobyt. Takže čo... asi o to sa hrá, o toho ukrajinského voliča. V komunálnych voľbách môžu voliť. A druhá vec je, že ešte sa vrátim k tomu, k, tomu, k tej autodoprave, autobusovej doprave, lebo to sú naozaj že problémy, že vlastne tí ľudia sa nevedia teraz nejakým spôsobom dostať, vy, vystupujú na tej prievoz... výtroch väžiach, mm. alebo prievozka a tak ďalej. A teda čo s tým, ako robiť ďalej, lebo ako toto je určite téma volieb lebo tých ľudí je strašne veľa, tu chodí okolo 200 tisíc ľudí do práce a využívajú to jematečko a to nie je problém len autobusov, kde to je ožehavé, tam je jasné zlíhanie menedžerské mm -hmm. na úrovni mesta aj na úrovni VUC, ale je to aj problém vlakovej dopravy ako spádovej, pretože uvidíme, čo bude kandidovať pán Ráž za mm -hmm. smer SD ako na primátora, ale treba povedať, že uh, on teda navrhuje, že sa urobí železničná stanica v Stupave. Viete, mm -hmm. ako meská, čo sú úplne, že, naozaj neuveriteľné veci. No a nehovoriac o tom, že sú tam aj spojené dáb, nádoby, lebo tam bol problém ako, že napríklad pán Valo nevedel do financové eltičku v e, topetržálky, ktorú má rozostávanú a tam tiež hrozilo nejaké, nejaké tie peniaze, že z Európskej únie sú len na niečo viazané nejaké obdobie a to sa nestačilo preinvestovať a tak ďalej. No tak ho e, zachránil Smer SD. Pán Ráž mu dal 100 miliónov eur na tú eltičku. Takže a napriek tomu sa to skoladovalo ani, ani do takého stupňa, lebo stále sa tam ešte niečo robí. Len proste formálne sa tu skoladovalo, aby teda tie peniaze Európskej únie neprnikli. Takže on tu má viacero takýchto masiel na hlave, Takže mňa teraz zaujíma, teda, ako sa ešte vypozeráte na tú autobusovú dopravu ako hlavne spádovú, lebo to je veľký problém. Ale teraz aj na tie železnice, čo sme odporili. No autobusovú dopravu a autobusovú stanicu vy treba určite zachovať. Ona tu bola naozaj dlho, ja si ju pamätám ešte ako dieťa, keď bola ešte, ako ste hovorili, vy tá pôvodná, čiže bola vlastne na úrovni ciest, teraz je pod zemou, tak ako ste hovorili. A ona je určite potrebná, treba ju zachovať. Takže prvá vec, čo je musí sa stretnúť. Primátor, lebo už musí v tom byť aj primátor, pretože už ide o naozaj tvrdé rokovania. Developer a župan musia sa stretnúť a musia vyrokovať podmienky. To znamená, určite to bude niečo za niečo, budeme musieť za to nejako zaplatiť, ale jednoducho spravili naozaj veľký prúser, ale je potrebné, aby ho teraz vyžehli. Takže musia si všetci treja sadnúť a musia to vyriešiť. Jednoznačne to musia vyriešiť. Na váš pohľad na to? Lebo vyzerá ako... na to, že to neurobia. Jeď, že to nemajú na to. Tak ja im dám možno teda, teraz návod, ale keď si všetci traja sadnú, treba to riešiť takým spôsobom, že možno to nebude populárne, ale možno nie je iná cesta, že treba dať úľavu na dani, aby sa, aby sa ten developer naozaj nepostavil na zadné a neskončil s tým a spraviť normálne tvrdé zmluvy. Jednoducho poučiť sa z toho a spraviť tvrdé zmluvy. To znamená, že treba už garantovať aj počet stoisk, počet autobusov, linky, všetko treba. A sú nejaké páky? Lebo jedna vec je, ako ste silná na tých rokovaniach, Viete, keď máte pozíciu napríklad predsedové alebo, UC alebo primátora mesta. Voči tejto súkromnej spoločnosti. Tak podľa mňa vždy sú nejaké páky a vždy sa vedia nejako dohodnúť. Lebo zase, keď si zoberete, keď sa na tým zamyslíte, tak aj HB Reavis oveľa vie prísť, pretože HB Reavis má... On nie je v strate. Zasi povedzme, to je to, čo som na začiatku povedala, že to sú dva súboje dvoch kohutov. HB Reavis je doslova, že nenažraný uh, developer, pretože on nie je v strate. On je v strate len na tej jednej časti, čo je tá stanica autobusová, na tej prevádzke je v strate. Ale on je ďalej v zisku na... Priestoroch na tom obchodnom centre. Tam máte parkovisko. Však tá autobusová stanica mu zvyšuje návštevnosť toho obchodného priestoru. Presne. A toto je to, že... Násobne. Presne. A toto je win-win. To znamená, že on keby to celé zrušil, tak on príde o tú klientelu. Jemu vlastne ani nepomôže to, aby tam spravil ďalšie obchodné centra, lebo mu tam nikto nebude chodiť, pretože jemu tam teraz chodia. Hlavne preto, že tam je tá autobusová stanica. Takže on má tiež zámer, aby sa to nejako vyriešilo. Len proste nevedia si spolu sadnúť a menežersky zlyhali. Tak, ako ste povedali. A čo týka tie železnice? No železnice treba určite riešiť a treba riešiť aj e, regionálne železnice. To, či bude stanica tam alebo tam, to myslím si, že nie je otázka na nás, ale pri týchto regionálnych cestách regionálnej aj železnici je vždy potrebné opäť, aby si manažersky sadli štát, to znamená minister dopravy, Župan, lebo aj jeho sa to týka, a ešte aj mesto. Pretože nemôže sa stať taká vec, že Župan si bude robiť predvolebnú kampaň a náslubuje ľuďom, že napríklad e, pri autobusovej doprave, že zvýši linky proste v tých špičkách, ale mesto skolabuje. To proste neexistuje. Nikto nemôže byť taký alibista, aby niečo také slúbil a potom mesto kolaboval. To znamená, že všetci sa musia spojiť a musia začať riešiť ekologickejšia preprava, my sme do železníc dlhé roky nič neinvestovali. Naozaj, že nič. Riešili sme stále nejaké diaľnice, ktoré vôbec nie sú ani dostávané, ledve sme postavili nejaké úseky a do tých železníc sa nedávalo nič. Takže treba naozaj, ja, ja keby že som tam, tak určite presmerujem tú dopravu na tie železnice. Jednoznačne. A urobil by sa hlámo stajencov Brajslavsku v Stupave? Jako pán Ráš hovorí? No, tak toto je taká záhada, že keď už máme jednu hlavnú e, stanicu v Bratislave, nevidím dôvod, prečo by sme ju mali zatvárať a teraz by sme mali stavať nejakú ďalšiu. To je to isté, čo povedal pán Droba, že niekde, niekto mi hovoril, že sa vyjadril, že no, tak asi budeme musieť postaviť novú autobusovú stanicu. Akože toto tiež nie je cesta, že keď už raz niekde minieme peniaze, tak ideme teraz zase miniať peniaze na niečo iné, na to isté prakticky, takže to určite nie. Ja by som ešte doplnil, ale zase trošku z iného súdka, ale týka sa, mňa tiež prekvapilo, že minister dopravy dal také obrovské množstvo peňazí, tých 100 miliónov, čo ste spomínali. Ja to nechápem z jedného dôvodu. Bratislavský región je v porovnaní s ostatnými krajmi ďaleko, ďaleko najbohatší. To znamená, že tento región a samosprávny kraj a mesto ako také by nemalo mať žiadny problém, oni by si vôbec nemali že požičiavať peniaze. Toto by mala byť že prosperita, to by malo byť slovenský Dubaj. Ano. a my čo vidíme je, že sa to zadlžuje, že, že proste meste v katastrofálnej situácii a takisto je kraj. Odpoveď, prečo sa to udialo, asi nájdú občania v krátkom čase v projekte, ktorý sa voláže Prístav. Je to znova, prístav, je to znova projekt, ktorý robí developer JNT a tu asi nájdete to biznis spojenie medzi, medzi ministrom dopravy a medzi Smerom a progresívnym Slovenskom respektíve Valom. Treba to sledovať v krátkom čase, zorobujeme na to aj nejaké video a myslím si, že práve tento biznis je to, čo spája týchto politikov. To, čo by som ešte nakoniec rád povedal, je to, že Ľudia si musia uvedomiť tí, čo bývajú v Bratislavskom kraji, že tento kraj by naozaj, aj z pohľadu tých firiem, ktoré tu sú, zoberte si, že len ten v koľko tu odvádzať daní, toto by sme, my sme tu naozaj mali mať tie pomyslené ukrajinské zlaté záchody. A my, čo tu máme, máme tu nezodpovedných politikov, ktorí nahrávajú stále developerom, ako je Reavis, ako je GNT a ďalším, a vždy je to na úkor občanov. Skúste mi prosím občania povedať jedno jedinú vec, ktorý ktorýkoľvek developer urobil pre Bratislavu len kvôli tomu, že naplňal nejaký verejný záujem. Povedzte mi jeden verejný priestor, jednu školu, jedno zdravotné stredisko, čokoľvek, čo urobili títo veľkí developeri. Neurobili nič. A urobili možno niečo len pre tých politikov, a tá paralela, ktorú ešte dneska ja vidím medzi tými Ukrajincami a zachytili si to asi, že Zelenský má vždy problémy v Ukrajinskom parlamente, keď prestanú platiť poslancov. To sú tie peniaze, čo sa prevádzali na tú Ukrajinu, tie zlaté tehly a tá hotovosť. Skúste sa zamyslieť nad tým, či celé mesto Bratislava a celý, celý samozprávny kraj náhodou funguje, to sa teraz pýtam, týmto systémom týmto systémom, že si jednoducho niekto platí svojich lokajov a svoje biele konie, ktoré vždy zdvihnú ruku len za to, čo ten daný developer potrebuje. A ja by som rád videl Zuzanu práve na tom mieste tej župánky, práve kvôli tomu, aby sa tu konečne začnal naplňať niečo, čo sa volá verejný záujem. To znamená, aby sa tu začali naozaj z peňazí tých developerov, ktorí tie projekty dostanú možnosť robiť, nejaké parky, nejaké zdravotné strediska, niečo pre obyvateľov reálne tejto, tejto mestskej časti respektíve Bratislavy a Bratislavského samozprávneho kraje. Toto ja očakávam ako obyvateľ. A nie sajrajne spalovne, nelegálne skládky. Všetko toto, čo sa tu deje tých x rokov, podvod na podvod. Ono v rámci Slovenskej oligarchickej republiky a teda hlavné mesto nie je v tom nejaký spôsobom výnimkou, to naozaj tie finančné skupiny aj na úrovni mesta majú neskutočný vplyv a rozhodujú vyslovene o tých developských projektoch, ak by sami a tí bolení zástupcovia sú len nejakí administratori ich túžob. A napríklad, keď Mátož Valu nastupoval ešte do toho primátorského myslím, prvom funkčnom období, tak bol napríklad veľkým odporcom električky, ktorá vlastne mala ísť medzi budovou Národného divadla a Eurového, dneska aj tvárou toho projektu. Čo sa zmenilo? Čo sa zmenilo? prečo takýmto spôsobom vystupuje. A takisto ten projekt, ktorý ste hovorili ohľadom toho prístavu, tak prístav tým projektom JNT vlastne stráti svoju funkciu. To sa prerobí celé na nejakú, ja neviem, administratívnu alebo obyvateľnú zónu a prístav celý sa posunie, ten historický prístav sa posunie do iného teritoria. Treba povedať, že tam je aj ingerencia Ružinovskej miestnej časti a, príjma, a starostu Hrena, ktorý má tiež extrémne blízko JNT, čo si budeme rozprávať. tam, tam my sú tak to. No a myslím, že nedávno malo 24. februára hlasovať Ružinovské mieste zastupiteľstvo o tom, či vráti nejaké pozemky, ktoré ešte v rámci tej pasportizácie od toho priestoru oni majú a že ho vráti mestu, aby mesto ako integrálne to územie celé mohlo nejakým spôsobom preniesť na investora GNT. Hej? Takže ako aj takéto hry sa tam hrajú a hovorí o tom, že vlastne ta synergia je tak veľká, že progresívne Slovensko, respektíve ten tým, čo je tá mestská si adaptovalo súdru druhá chrena a volieb a je to vlastne ako keby súčasť jeho týmu. Nej? Takže takýmto spôsobom oni aj ho išiel teraz podporí, verejne ho podporuje v kandidatúre na starostu. Takže um, to, čo vlastne je smer alebo socialisti a hlasáci v rámci oštátnej úrovni, to je progresívne Slovensko a Saska a teraz ešte najnovší tí e, šubikovci alebo jak sa nejako volajú tí demokrati tej koalície, tak toto sú vlastne tie komunálne meské úrovne na úrovni BUC. -čka. To isté. Tie isté chyby robia, tie isté ingerencie s oligarchickými skupinami tam majú, len tá osádka je troška iná. No, pán moderátor, uvidíte, že dojde na moje slova, že progresívne Slovensko postaví svojho kandidáta na župan. Uh bez rozdielu na to, že sú dohody so stranou SAS a uvidíte, že k tomu príde. A... To ich ináč bolo len zaujímavé, to sme rozprávali v prvej hodine, že vlastne hej. zatiaľ, není, pán Droba sa veľmi snaží, aby bol jediný kandidátom, lebo to rozhoduje o byti a nebytí, hej, z hľadiska tohto. Takže vy hovoríte, že progresívci nakoniec postavia no, niekoho? To je už, že neviem koho, ale je už vraj tam taká tá dohoda, že teda bude tam niečo také, že postavia progresívci, že to vraj zvýši vytlak pána Drobu, ale ja si myslím, že od čo sa hrá za kulisy je vlastne len ďalšie posilnenie vlastne moci progresívneho Slovenska aj na úkor práve týchto akože partnerov typu demokrati Saska podobne, pretože v momente, a to vieme, že to tak bude, ako bude mať tento kandidát týmu Válo, respektíve progresívneho Slovenska, bude mať asi vyššiu podporu ako pán Droba, tak v tom momente sa Droba stane náhradníkom. Čiže, a toto není jediný scenár, tieto scenárie sa rozohrávajú aj v ostatných mestách v rámci Slovenska, čiže ja si myslím, že tu by sa mali mať všetko ostatné strany na pozore, lebo naozaj týmto GNT si upevní, ako keby e, to bude vlastne GNT Bratislavu môžeme tým pádom premenovať na Tkáčovo, alebo ja neviem, ako by som to ináč nazval, e, jednoducho bude tu hegemonia jednej strany. Z hľadiska toho vplyvu, tých oligársky skupiny, tak medzi Smerom, Hlasom a progresívnym Slovenskom a Sasko nie je žiadny problém tých oligárskych stupov, lebo tam naozaj tie finančné skupiny majú svoje kanály. To vidíte na celostátnej úrovni a to vidíte v tom komunále, čiže keby bol aj pán Ráš sa rozhodol, že bude kandidovať za Smer, tak keby bol aj primátorom, tak pre tieto finančné skupiny Hej. to nie je žiadny problém, rovnako ani pán valoký primátorom. To je len taká hraná opozícia. Tak. Však pamätáte si tú slajadu, čo robil vlastne hlas... Tam bol pán Miškov, ktorý vlastne bol v SAS. Ak sa nemýlim, pán Miškov je vlastne rodina s pánom Brhelom, ktorý je vlastne oligarcha smeru. Čiže tam tie prepojenia sú niekedy pre toho voliča a pre tých občanov také, by som povedal, že veľmi nečakaná, čo ich na, spája na konci, sú tie bankové účty uh, vo offshore-och. Pán tu je... Miškov bol aj v, v strane Skok, kde bol vlastne s pánom Chrenom svojho času. Hej? Áno. A tam bol ešte pán Šubik, myslím, bol ešte v tom skoku. A pán Šubik je teraz finance demokratov. Hej písali aktuality <laughs> takže ako. Apropos, tam... zajtra idem vypovedať práve na políciu ohľadne teda financovania demokratov, takže... A vy tam niečo iného hovorili, vy si aj o tých o nejakých ukrajinských väzbách. Hej, hej, tak oni sú, oni sú by som povedal, preukázateľné normálne na internete dohľadateľné, takže to nebude problém si myslím, preukázať. máme tu nejaké otázku od poslucháča. Že dneska sa zaoberáme, to píše Ľubo, pozdravujem vás do Košic, že to je Bratislavská relácia. Áno, tak dneska rozprávame o bratislavských témach komunálnych. Či prídu na návrat Košice, no Košice uvidíme, keď budú hostia na Košice, tak urobíme aj Košice, to není problém. Košice sú ináže ešte viac progresívne ako Bratislava. Mm. Ale myslím, že tie problémy budú rovnaké ako tie problematické takéto veci. Na tie Bratislavské to pekne vysvetľuje, lebo naozaj to je to je to hlavné mesto, takže... Ale tie komunálne takéto strety, myslím, že aj v Košiciach a aj v iných častiach budú. Takže ľudia, keď máte nejakú podobnosť, tak e, si to berte aspoň takto z tejto relácie, aj keď ste Košicena, hovorím o Bratislave. A potom ešte, e, getka sa pýta, že Válek môže za to, čo za kreatoru jeho vnúk nepamätá si, že by tak niekde škodil Uh, to bol skorý v Grétka, my sme to hovorili ešte v prvej hodine ohľadom toho, že... alebo v druhej hodine už sme to hovorili, keď ste hovorili, že ja ostrakizujem za fašistov. No to co boli tie znepokojené matky. Áno, uh, uh... áno, no tak proste hovorím to, že vlastne aj ten uh, hnedý socializmus, ten červený, bol vlastne zločinný režim, máme na to vlastne zákon stále platný. No a keď... Uh, sa ostrakizujú ľudia, ktorí s tým jedným socializmom nemali žiadnu väzbu v podstate rodinu, ani nejakú inú ani ste neboli členom hlinkovej ľudovej strany ani čo všetko, hej alebo hlinkový gard a naopak ostrakizujú vás ľudia, ktorí medzi sebou majú týchto jednak ešte priamo komunických nejakých funkcionárov, to vzhľadom smere takých tých radových, ale sú to vlastne deti tých funkcionárov tak to je tiež také, by som povedal, na zamyslenie. Takže takto, pani Gretka, to bolo rozprávané. Samozrejme, že, že za svojich predkov nemôžete, ale tí predkovia tiež, keď používajú takúto argumentáciu, ostrakizujú nejakými nálepkami, protivníkom, tak to treba spomenúť, že vlastne bol tu aj nejaký červený socializmus, boli to komunisti, bol tu tie režim, režim, ten hnedý socializmus, ten národný socializmus a naozaj no, treba k tomu takto pristupovať, že že, a hlavne teda vecne, a nie tak to začne Martin, pýtať sa stále tie isté otázky hostí. Pán Martin sa pýta na covidizmu a takéto veci, ale to už. Uh, skúste aj niečo iné sa spýtať, nie len to isté, každého hostia dokola. covid to mnohých ľudí trápi. To sme už rozoberali aj so zástupcami e, právo na pravdu, inými, ako sú dneska hostia Dneska sa naozaj venujeme len tej komunálnej problematike. Pardon, a čo s covidu, lebo my sme dávali vlastne podanie na, o, na jednak aj na momky a dávali sme podanie aj na konkrétne zmluvy nákupu vakcín, čo sa týka covidu. Ja poviem veľmi otvorene, však o, bude k tomu aj robiť video, myslím si, že zajtra vyjde. Bodor, Bodorová skupina dneska ovládla všetky represívne zložky štátu od CISKY, cez ÚBOK, cez KUV, cez finančnú správu Ministerstvo spravodlivosti. A dneska úplne jasné, že Bodor a Bodorová skupina má dohodu s Lipšicom na tom, že sa jednoducho tieto veci nebudú riešiť je na to, prečo sa neriešili kajúcnici, prečo vlastne štát tak fatálne zlíháva vo vyšetrovaní toho obdobia 2023. Pohodal by sa vám aj ďalšie prepojenia, napríklad šéf kancelárie Drucker a pán Kočan bol včase, čase, keď sa nakupovali tie vakcíny, bol šéfom nemocnice Medirexu a jeho obchodný partner bol šéfom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Čiže tie, tieto prepojenia sú tam úplne jasné a jednoducho, ale niektoré z týchto prepojení idú aj ku súčasnej vláde, ku hlasu, ku Druckerovi a k ďalším ľuďom. To znamená, že od, občania sa síce pýtajú legitimne, prečo sa to nevyšetruje, ale odpovede práve v týchto vzťahoch a v tom, čo hovoril pán moderátor, že jednoducho ono je to tak biznisovo poprepájané medzi týmito stranami, že tam jednoducho, pokiaľ tam nepríde niekto ďalší a nezatne do toho sekeru, tak sa tieto veci jednoducho vyšetrovať nebudú. A... Ľubo sa ešte pýta pardon, vrátim sa k tomu košickému kraju Ľubo je nekošičan že či máte aj alebo budete stavať kandidátov aj v iných komunálnych tých komunálnych voľbách aj v iných krajoch myslím aspoň na úrovni VUC teda povedzme, alebo primátora Košic si budete stavať. A teda, keby ste ostávali, tak Lubov by bol rád, keby ho aj počul v konzervatívnej pozícii. Hej, o, asi to pravdepodobne bude aj žena, uvidíme ešte, sme v rokovaní a čo sa týka podpory... Tam je aký deadline, vlastne, že musíte oznámiť meno kandidátov? A teda... Myslím takto. Jedna, jedna vec je ten, ten právny deadline, to znamená termínovo, kedy, ale dneska už tie rokovania bežia a práve Košický kraj a Košice sú pre nás veľmi zaujímavé, pretože Košický a Prešovský kraj je vlastne tretina obyvateľov Slovenska a, a pre nás na rozdiel od Fica to nie je zabudnutá časť Slovenska, tak ako to povedal premiér. Čiže my naozaj aj v rámci Prešovské aj Košického kraja aj miest, miest ako takých budeme podporovať a respektíve máme už nejaké dohody predbežné, ale počkáme bude sa to všetko nejakom pravom čase ako keby oznamovať, ale budú to nejaké koalície väčšie, ktoré budú vlastne podporovať tých kandidátov ale práve v meste Košiciach to zatiaľ vyzerá tak, že by sme možno mohli mať nejakého vlastného kandidáta, možno kandidátku uvidíme. A keď rokujete o nejakých koalíciách tak aspoň prezradíte portfólio strán, s ktorými tak rokujete? No, je určite... to veľmi rôzne, vieme že komunálne voľby sú inako celoštátne? Určite sú to koaličné strany, ako my nevyľúčujeme v podstate tá komunálna úroveň je na silnom kandidátovi alebo na tej koaličnej podpore. Dnes môžeme legitimne povedať, že strany ako Progresívne Slovensko a SAS Um, ako tam nevidíme žiadny nejaký hodnotový prienik Asi ukňazné... nie. To Dem som dneska. De Demokrati, to je za mňa ukrajinská strana, nie Slovenska, čiže tam to ani nehovorím. Uh, takže sú to určite strany súčasnej koalície plus republika, ale hovorím plus je to strana Stank, čiže ale nehávame to viac menej na kandidátoch. Z určite pôjde priamo s podporou právo na pravdu. Budeme mať aj nejakých ďalších vlastných kandidátov v rámci Slovenska, ale... A ešte niekto vás podporí to... v tej kandidatúre? Kaveúce, to... predsedovajúce? To je tiež všetko ešte v štádiu rokovania. Áno, rokovania, všetko áno. Pozrite sa, je to rok pred veľkými voľbami. Ja si myslím, že každ... všetci budú chcieť postaviť všetkých, aby zistili, aký majú výtlak každopádne my nechceme ísť do toho, akože hlavou proti múru. My sme boli zaregistrovaní dva mesiace dozadu ako politická strana, čiže aj napriek tomu, že sme personálne už obsadení aj v rámci krajov, okresov a podobne, tak chceme ten, tomuto, my sa sústredíme hlavne na tie veľké parlamentné voľby. Ľubo, takže... keď prídeme, budeme riešiť košice, tak napíšte mi nejaké témy, lebo viem, že sa týmto veciam určite venujete viacej e, v rámci Košic, že čo by sme sa to potom pýtali vlastne, čo je taký problém v Košiciach z komunálnej politiky, tak sme neska rozoberali Bratislavu s tým projektami e, spálovne a ja neviem e, tej autodopravy a autobusovej stanice tak aký problém vnímate v Košiciach a ja budem veľmi rád keď takýto dopyt od vás dostanem lebo tí Košičania sú takí patrioti. Tak Košičania majú teraz, čo viem, čo riešia, o, tak riešia znižovanie počtu mestských častí, čo by malo byť legitimné asi aj v Bratislave. To si celé Slovensko. Hej, na Slovensku máme viac ako 22 tisíc komunálnych poslancov, čo je akože za mňa katastrofa oni síce hovoria, že však nepoberajú také peniaze ale zoberte si, že všetci tí to poslanci, ich rodina známi a politicky, tí, tí ďalší príslušníci sú napchaty vo všetkých tých podnikoch, ktoré sú pod tými vúdskimi mestami. To sú nespočetné množstvo tých politických trafik. My sme to napočítali, nejakých 25 tisíc politických trafik. to sú tie všelijaké dozorné rady predstavenstva niečo tých podnikov. Takže toto je za mňa že jedna veľká katastrofa, ktorú bude treba prečistiť. Za nás aj tie vúdzky, ako také, z pohľadu nejaké perspektívy, ak by sme sa dostali do parlamentu sú vec, ktorú chceme určite rušiť. Pretože dneska jednak 8 vúciek To sme povedali prvého hodine, pani, že by neboli, že vlastne V.U.C. a Brajslavské a Brajslavský primátor, ktorý mohla byť kľudný na funkcii, a ja to neviem ako veľké rácia. Pokiaľ to tak... nebude progresívne Slovensko, tak určite áno. No samozrejme, akože personálne inak obsadené, ale ako funkčne takýmto spôsobom proste, lebo naozaj sme sa bavili aj o tých kompetenciách VUC tak sú také dosť komické na to, aký to je vlastne, že samosprávny kraj a tie možnosti, čo ste hovorili, že vlastne niekde by chodil len ako poslíček niekomu mm -hmm. sa dopytovať. tak to si myslím, že pokiaľ nemá ten úrad kompetenciu rozhodovať, tak ho netreba mať a treba to zlučiť nejakým úradom, ktorý má kompetenciu rozhodovať. Lebo o tom je vlastne to riadenie štátu. Dobre, ja si myslím, že sme prešli viac menej Celú tú problematiku Bratislavy? Mali by ešte a za mňa, možno, mali by, pardon, ešte predtým, ak pôjde Válo s drobom kandidovať, mali by asi posadiť na nejaký detektor ži, že či ukradli a koľko ukradli, mali by sa ich spýtať. To by mala byť asi taká povinná výbava každého poslanca, primátora a predsedu VUC, keď chce ísť znova kandidovať. Čo, čo na to poviete? No tak máme tu ako z peňazí daných popytník, poplatníkov sa to platia nejaké inštitúcie na to určené, ktoré by to mali nezávisle vyšetrovať, nevieme, či ešte existujú ale myslím, že legislatívne áno, že sú tu nejaké orgány čisté, či, či trestom konaní, nejaká generálna prokuratúra, ja neviem, ešte nejaká tá súdna nezávislá moc, takže myslím si, že nezávisle od toho, čo sa rozpráva o verejnom priestore, tak tieto orgány sú a majú fungovať no, a riešiť veci. A keď neriešia, tak tiež je to, by som povedal, vec na zmenu. Áno, my sme... Ale to nie v komunálnych voľbách, ale v tých celoštátnych. Dneska som si hodil len do Google. Máme tu takú rodinku úspešných z KDH. Viete, to sú tá pani Lexman s pánom Ajerským. Tak oni majú mesačne okolo 23-25 tisíc mesačne v čistom pani Europoslankyňa a pán poslanec za Župan. Takže takto fungujú politici na Slovensku, aby občania vedeli a to ešte Majersky nepoberá svoj plat Župana, čo je ďalších 5-6-7 tisíc, čo by mal mať čistom. Takže takto sa akože doslova vonkominom vypalujú peniaze a potom realita je taká, že zoberte si, že títo volení zástupcovia majú haciendy, ak má pán Majersky a podobné veci. Takže takto si žijú naši politici a takto si žijú naši potom občania. Ešte keď ste sa spýtali, takúto vest, tak ešte spýtam na prešovské VUC, lebo tam je zaujímavý súboj ako vlastne takej tej eh, konzervatívnej, novej, novej konzervatívnej strany, nosnej konzervatívnej strany republiky z tohto odchádzajúceho konzervatívnou stranou eh, pána Majerského, takže v tom súboji? Uvažujete, že by ste podporili niektorého z týchto ľudí, alebo postavíte vlastného? Alebo je to tiež v rokovaní? Ja, ja, ja, ja mám taký tajný typ, ale ešte nikto si nehovoril. hovoril. Keď poznáte, ja by som bol najradšiaj, keď bol Županom Prešovsku krají kraj, pán Marcel Merčiak. Ten futbalový komentátor, myslím, že on je priamo z Prešova, že to by bol taký ako, že, že vynikajúci kandidát za mňa ale neviem, či sa ho to niekto spýtal alebo či s tým bude niekto rokovať, ale myslím si, že on bol úplne fantastický. Majerský mal vždy z KDH šťastie, že tam sa nevedel dohodnúť hlas vlastne z republikou, lebo keď si napočítate tie hlasy, ktoré mal Mazurek a Kaliniak, Myšo Kaliniak v tých posledných voľbách, tak to bolo niekde na úrovni Majerského. Takže... Ako... Tam je otázka, že či postaví hlas, alebo a hlavne smer toho kandidáta. Ja som vyrozumel po dnešnom víkende, že smer, podporí, že, smer asi áno, že smer podporí republiku. Tak o, pozrite sa, ja si myslím, že náš postoj je byť pri výťazoch v tomto a byť pri koalícii. A KDH súčasnom, my veľmi fandíme Karasovi a podpredsedovi v rámci KDH a spol, pretože ja si myslím, že to je presne tá, tá čas KDH, ktorá mala vyhrať táto strana, kde je Majerský, Mikloško, títo všetci nazveme to, že progresívne krídlo, ktorých dnes odmieta už aj aj Bilo, Behr, Havzer, dneska odmietajú, že je základateľ aj Vilober, Havzer, Čarnogórsky a spolneska jednoznačne hovoria, že to je progresívna politika, ktorú robí Mikloško, aj Majerský, a Lexmanová. Tak ja dúfam, že to konečne už vymenia delegáti. My robíme veľmi intenzívnu prácu v regiónoch, ja neviem, Nitriansky kraj a podobne, aby jednoducho toto vedenie KDH, ktoré dneska je pre nepriateľné, Si nepriate pre celé Slovensko a my sa obávame veľmi toho, že keď príde vláda, ktorá by nebodaj bola progresívne Slovensko, S.A.S. a KDH, že prvý deň rozdajú všetko Ukrajine a druhý deň násťahujú do každej rodiny migrantov a Ukrajincov, takže to bude asi potom výsledok tejto vlády opozičných strán. Takže ďakujem dnešným osťom konzervatívnej pozícii, pani doktorke Zuzane Krajčovičovej, kandidátke na predsedujúcom samozprávne Ukrajine. Pánovi Martinovi Halasovi, členovi predsedníctva strany Právo na pravdu. Ďakujem vám pekný, pekný večer. Pekný večer, do počutia.